Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük önöket, Bányai Gézes Kolundzsa Gábor. Ma a hegyelőre ketten fog beszélgetni, bár hívtunk vendégeket is, de vagy a betegség vagy valami más egyelőre elsodorta őket. A témánk ellen nem sodort el a víz, és a dunáról lesz szó. Komoly alkalmat jelent az, hogy Kurúdzsia Gábornak nem régen nyílt kiállítása a Dunáról Budakalászon. egy nagyon szép művelődési központ van ott, és ott egy igazán szép kiállítás volt, ami neked már volt egyszer, ez tulajdonképpen éppen itt kiállítva, ugye? Ég, a, három évvel ezelőtt, 2007 nyarán, a Kultúrás Örösi hívatta a Várbeli Székházába nyílt meg első ízben ez a kiállítás. A Rakordopad kövei címmel a Budapesti-Dunai rakpartokról, hát a Józsa Fatélát idézve már akkor is szánékunk volt megidézni az ős szellemét. A megnyitó az pont a költészet napján volt, és utána a igen. közönségből igen sokan felfelidéztek egy, egy József Attila verset, kirek mi volt a kedvence, úgyhogy ez egy egészen különleges, és mondhatom, ilyen értelemben szinte ilyen szakrális hangulat <gül> volt. Igen, ez volt az álmom egyébként, megmondom őszintén, hogy nem csak a megidéző József Attila szellemét, hát én magam is április 11-én születtem, és a kedvencem József Attila, hanem úgy őt meg, hogy ne, hogy ne az legyen valaki kínál a színpadon, és akkor többiek meghallgatják, hallgatják, hanem akik ott vagyunk, mi együtt idézzük meg József Attilát, és így is történt, és nagyon örülök, hogy, hogy sikerült. És ezért ez egy tényleg nagyszerű alkalom volt, mind a két szempontból, tehát mint kiállítás, mint pedig a költészetnapi esemény. Hát ugye nem pont ápril 11-én volt, hanem 10-én, mert 11-én ugye másról szólt az idén. Igen. De így is nagyon jókor hát, volt. közben a vendégünk is. Igen, Vida Viktor, a védellet, fő titkár helyettes, jó mondjuk? Hát ez csak ilyen bíróságnak, ilyen egyesületi bocskodás munkatársat szoktam mondani. Csak foglalj helyet, <gül> jó? Majd Rendezd el magadnak ott helyet, jó. Oké. Okay. És hoztam magammal egy ja, másik kedves Dunás uh, kollégát. Hol van? Szerintem mindjárt jön. Jó, oké. Okay. Talán a mosdót vesz Oké, okay. akkor majd ha jön, akkor is jöjjön be, Jó. Na hát éppen ott tartunk, ugye, hogy a kiállításom nyílt meg április 10-én, egyébként meghosszabbítottuk a nyitvathatási idejét, tehát május végéig látogatható, uh -huh. úgyhogy akinek van ideje és hát kedve, meg, meg érdeklődése, akkor a Budakalász, a művelődési háza, amit Kóskáron neveztek el, ott látható ez a kiállítás, a Budakalász lemponógyárnál kell leszállni, és, és a, a, aki, aki gyalog jön. A, a Hergé Pocsival pedig hát a, a, a, a körforgalomnál kell bemenni a központ Tehát felé. az a körforgalom, Igen. Az a, ki kell menni a... Hát a, a, a, a szentetre felé, felé kell menni, körforgalomnál, a remen, balra, a balra Az A vásárlóközpont előtte van egy ilyen körforgalom. Na, más, szóval hát most már teljes, az útinform az most már teljes. Mindig azon szoktam gondolkozni, reggel, amikor bekapcsolom a rádiót, hogy miért kell nekem végig szenvedni a, a, val, a folyamokat, meg a tőzsdei jegyzéseket, hogy a merre mozdult el, meg a másik ez az útinform. Mert, mert mondjuk az időjárás jelentés az is egy kicsit így a technikai tudományos társadalom uralma a, még az időjárás felett is, de az, hogy az útinform. Tehát miért nem mondják akkor be azt, hogy kedves hallgatóink, tájékoztatjuk a gyalogos hogy az Asztóriánál útfelbontás miatt a McDonald's előtt egy kicsit rá kell menni az útpályára, ám a sávokat ott lezárták. Tehát én nem járok autóval, és egyáltalán nem érdekel, hogy, hogy mennyire jól autózható az M6-os, meg az m 3 as vagy hogyha Más már. szerencsétlen autós azért érteni. De hogyha már ezt bemondják, akkor elvárnám, hogy tájékoztassák a gyalogosokat, meg a kerékpárosokat, hogy esetleg rávyj hát, az embereket arra, hogy minden képvársz száljanak ki az autóból hogy a Budasz nem fogják el leszállni a hévről. Igen, mi azért. Igen, igen. Most nem szólhatok, a általában a rádió utazra. Tehát a lényeg az, hogy akkor még látogatva akit érdekel, megnézheti, és ha bízom benne, előbb-utóbb a helyén, az a Budapesten is meg fog jelenni, ugyanis, ez, hogy még pont van, azért már a Budakalászai művelési Háznak a vezetője, jó ismerősöm, barátom, uh -huh. aki egyébként ma itt lett volna, csak a betegségem miatt nem tudott eljönni. Így, nagy köszönet Budakalászai Önkormányzatnak uh, és a Művölési Háznak is, hogy ezt a, ennek helyet adott. Másik vendégünk pedig, aki időközben szintén Igen, Jánosi András. Igen. Így igaz. <gül> a Dunának nagy szakértője, mindenese, nem tudom, minek a téged be. Hát a környezetvédő szervezetek országos találkozója hosszú éveken a delegált engem, hogy megfigyeljem, és amennyire lehet, és hagyják, esetleg befolyásoljam, és a, magyar-szlovák-dunai tárgyalásokat, az utóbbit nem hagyták, a megfigyelést pedig csak annyira hagyták, hogy kénytelen voltam pereket indítani a titkos adatok kiadására, ezek jelenleg is folynak. Hmm, igen. Most is vannak gondok a Dunával, nem csak 20 évvel ezelőtt voltak, sőt, amiről ma beszélünk, az pont az, hogy még lesznek is, és ezért a mai beszélgetés tárgya alapvetően nem ez a kiállítás, ez tulajdonképpen apropója a Duna téma felvetésének, hanem a jelenlegi és a közövőbe várható események, melynek köze, közös nevel, tulajdonképpen a duna nevezhető, ami itt kopogtat már az ajtónál. Erről volt már szó ebben a műsorban, hogy készül egy nemzetközi duna Stratégia, ami akik szám, azok száma, akik még nem hallották, elmondjuk, hogy a Dunamenti országoknak egy közös fejlesztési programja, de itt többről van szó, Duna önmagában is egy rendkívüli folyó, hiszen tíz országot érint a Duna valamilyen mértékben, de még ennél is több országot érint maga ez az együttműködés. Ez talán Európa legközösebb folyója, nem? Igen, így van. ez a világnak a legközösebb folyója, világon nincs ilyen folyó, amelyik ennyi országon megy keresztül, ami a Dunának a nagyságát is mutatja, meg, az, meg, a, is meg, is a is meg az Európa széteségét. Mind a kettőt mutatja egyébként egyszerre, mert volt idő történelmi, amikor három országon folyt keresztül, csak úgy jelezem. És lényeg, hogy, hogy ezen országoknak a együttműködési hogy mondjam, terepeként most készül egy ilyen nagy szabású Duna stratégia, ami nem csupán az Európai Uniós tagországokat terjed ki, hanem minden érintett országra, de még vannak is, mint Bosznia, szóval csak ugye meg Lengyelország, amelyeknek semmilyen még, még vízgyűjtő területe sincs, tehát tulajdonképpen azok, itt egy közép-európai egy közép együttműködés, uh -huh. tulajdonképpen német kez, alapvetően német kezeményedés, ez a számfogatoknak, hogyha nem így van, és finanszírozással, jelentős összegek ö, várhatóak ennek a keretében, és mint minden ilyen nagy szabású ö, együttműködésnél, hát ugye az anyagokban minden és mindenek az ellenkezője belekerül, Na, és itt vannak úgy elásva, hogy itt a, a szép elvek és ö, szándékok mellé, tehát az, hogy védjük a környezetet, védjük a természetet, a turisztika, a, a, a, a hagyományok és mit tudom én, szépen népek bekerülnek. Népajbarát csak a mellé benne van. bekerül a kőkeményen a hajózásnak a. Nagyon közel vagy, igen. Be, bekerül a hajózás, kőkeményenek a hajózásnak az érdekei, ami már itt szól volt róla, most megismétlem, azt jelenteni, hogy a, a hajózó teljes hosszában, tehát Regensburgtól egészen a torkolatig, két és fél méteres vízmérségekkel biztosítani, ez 340 napon keresztül a Dynam ajánlása szerint, ami azt jelenti, hogy alacsony vízárás mellett is. Most van egy élő folyó már, ahol hagyták még, hogy az legyen, ami nem egyforma mindenhol, amelyre valahol szétterül, valahol szorul és szétágazik. tehát ilyen értelemben ez nem biztosított ennyi időn keresztül természetes úton, tehát megkemerteségesen teremteni. Ezt ugye a felső szakaszon, Ausztriában, Németorszában duzlasztogáltak, a kőkeménye megteremtették, és most ugye folytatódik azzal, hogy különböző kotrásokkal, beavatkozásokkal, megteremtsék a lentebbi szakaszokon is. Ez a radikálisan megváltoztatva a medernek a jellemzőit és az élőhelyeknek neket veszélyeztetve, sőt, a Dunabizottság ajánlása szerint, hogy a 29 vízértső kéne építeni a Dunára, ami 18 van, vagy már épödőben van. Tehát 11 vízértső még elvileg a Dunabizottság szerint hiányozna a Dunáról. Tehát itt megint csak a puskapó szálazon kell tartani, és kicsit olyan dézsavó érzésem van, mint a 20 évvel ezelőtti történet, hogy megint ugyanúgy össze kellene fogni a Dunad élelmében. Akik ]ben. ezt kitalálják, azok kicsodák. Lehet erről többet tenni? Hát ez a Dunabizoltsági az... Nemzetközi hmm. szervezet. Jó, jó, de ez, ez egy, hogy mondjam, ez a neve. Ugye valakiket ez. Lefed, és ezek a bizottság mögé nagyon érdekesen ellent bújtott. Kormány delegáltak, meg. de talán többet tudok mondani. Én az énekségkedvére egy picit vitatkoznék veled egy-két ponton. Nyugodtan. De először hagyd mondjam már, hogy lenyűgöző a tájékozatságot, szóval ez hihetetlen. <gül> Igen, én is ha <gül> nagyon hazamentem. De a a annyit azért vitatkoznék, tehát új pénz nem lesz. Tehát ez a stratégia az első menetben, amennyiről jelenek szó, van 2014-ig szól. 2014-ig le vannak osztva az Európai Unió pénzei. Az egyetlen, amire lehetőség van, átrendezni közöttük pénzeket. Ami azt jelenti, hogy meglévő, már jól elhatározott programokat, amiket elvileg leegyeztettek a társadalommal, és úgy fogadtattak el, mindesetlen nincsen vázadozás ellenük, még ha esetleg nem mindig a legértelmesebb is. Tehát ezeket a programokat kellene megcsapolni, és innen átvinni pénzeket erre a célra. Maga a koncepció pedig az volna, hogy makrorégiós együttműködés, tehát ezt kinevezték egy makrorégiónak a, a Dunamedencét, és ami hiányzik belőle, az két dolog, hogy definiálnak, mint ahogy rámutattatok, hogy mik a határai a makrorégiónak, Másrészt, hogy miben van az együttműködés. Az Európai Unió egyik legfontosabb és egyre növekvő hatalmú szervezete ez az Európai Parlament. Ott a képviselők, ők is kezdeményezték egyébként ezt a dolgot valamikor. Elfogadtak egy állásfoglalást januárban, amelyben egyrészt támogatják ezt a stratégiát, hogy szülessék ilyen. Másrészt pedig elmondják, hogy a legfontosabb a vízkészleteknek a megőrzése, mert ezt adják hosszú a legfontosabb érteknek. Nincsen szó ebbe a, a magyar kezdeményezésre elfogadott állásfoglalásban a hajózásról, mint kiemelt érdekről, aminek megvan a maga magyarázata is. Egyébként a hajózás az, az nem fejlesztése, az nem ennek a programnak a része, hanem egy sokkal korábbi kezdeményezés. Van egy ten t rövidített Európai Közlekedési Hálózatok program, 30 darab részprojektje van. Ilyen is van köztük, mint a Galileo, tehát az meg tengeri hajózás, és nagy része az pedig belföldi szállítási projektek, vasút, közút, fejlesztés, és egyike az a 18-ös számú projekt, az, amiről beszéltél, a Duna fejlesztése valóban teljes hosszában. De azért komoly akadályai vannak, mert nagyon régóta ellenállnak éppen Németországban. Ott egy nagyon értékes természetvédelmi területet, vagy védelem természeti területet próbálnak megóvni. Ott 1,8 méter lenne a jelenleg meglévő hajózási vízménység, és, és próbálnak vissza. Ez mitől? Melyik pontok kezdve le biztosítani? Tehát, tudom, mondom, a Duna csatornán, a fényt. Az folyása, hát men, mentünk már mi át a fekete erdőbe a Duna fölött. Nem, kerhely. Így van, hogy kerhely van. A kell helymény. Helymény talán lehet menni, de hajó. Nem. Ez nem, nem a fekete erdőig valóban, hanem ez, a hajózható Duna az, az egy nemzetközi jogilag is egy másik fogalom. Tehát a, a, a földrajzi Duna. De ez passzza, hogy melyik, milyen magas a fény. És ez, hogy fölött van, kell helyen. Igen, ez, hogy felett van hát ez Bajoros okay. van ez a, ez a szakasz, ahol Rieshofen, ahol... Nekem van egy, egy ilyen nem akarom félrevinni a dolgot, tehát hogy a témát a részleteiben még jobban körül lehessen járni, de van egy dolog, ami nagyon megütötte a fülemet, ez pedig az, hogy a a mősült mondtál, hogy a lakosság által is jóváhagyott terveken alapszik. Igen. Jelenlegi Na most program. igen. Na most engem ez érdekelne, hogy ez a lakossági jóváhagyás, ez hogyan fest mondjuk Németországba, vagy országban, és hogyan fest mondjuk Magyarországon, vagy adott esetben mondjuk Bulgáriában, vagy Romániában, nem tudom, mit lehet erről tudni. Bele lehet, -e ugyanabba a mérlegnek a serpenyőjébe bele lehet-e rakni ezeket a Mondjuk úgy lakossági jóváhagyásokat, vagy pedig örüljünk, hogy ez ilyen csodálatos. Elvileg van egy egységes jó kormányzási alapelve az Európai Uniónak, amelynek a része nem egyszerűen csak a nyilvánosság, hanem a lakosság bevonása, illetve minden társadalmi érintettnek a bevonása megfelelően artikulálva. Ez a részvétel. Stakeholdernek hívják a az uniós stratégiai szövegekben. A lényeges az, hogy olyan elkülönült társadalmi csoportok, amelyeknek ö, amelyek önmaguk meg tudják fogalmazni a helyi vagy a szociális helyzetükből fakadó érdekeiket. Tehát mindezekkel konzultálni kell, aminek a két formája az, hogy a tervezeteket megjelentetik, kere van ez az uniós módszer, hogy fehérköv, zöldköv. Ez Magyarországon hol van. Ez Magyarországon is elvileg így kell, hogy legyen. Legábbis az uniós finanszírozása projektekben így kell, hogy legyen. Valóban annyi történt, hogy a jelenleg érvényes, ugye ezt Magyarországot szépen átkeresztelték új Magyarország fejlesztési tervre, amit az unió fizet, de hát mindegy, szóval ezt a, az unió úgy hívja, ez még még szörnyűségesebb nemzeti stratégiai referencia keret ez az uniós. <gül> <gül> Azért, hogy a, a laikus. Na, nem, nem de gőző, sincs, szóval képen, ez kállani, hogy megértsem, hogy ez közel legyen, vagy sem, de mindegy, oké. Okay. Ez azt jelenti, hogy az unió fizet. Ez bürokrácia. Tehát összesen igen. erre 7 évre van, hát ez változik a forint árfolyamtól függően, a magyar hozzáfizetéssel együtt, ami nagyon pici, 6-7 ezer milliárd ez forint. Tehát ez nagyon érthetetlen, hogy ez mit jelent. Ez ez a, hogy is mondjam, tehát a, ugye ez mind kormányzati. De ez az egész, ugye, egész, ez egy európai projekt, az összege nem olyan nagy, nem olyan nagy hogyha ezt uh, kivetítem az, az, az egész, egész nekép, európai régió. Vagy. Uh -huh. Mindenki befizet, és akkor ezt újra osztják. Azoknak osztják újra, az alapelv, ezt kohéziónak hívják. De ez, a, ez az összeg, ez, ez nem csak erre a Duna Projectre van közben, nem mindenre? Ez mindenre jön. van. Erre a Duna külön nincsen pénz. Uh -huh. Ez csak a, a, a, aki készítik a tervet, azok állítják, ebből Viktor készült, nagyon hogy mekkorák az eltérések. Tehát akik arra kaptak pénzt, hogy a terveket elkészítsék, nagyon kis pénzt, 4 millió eurót, és elkészítettek valamiféle terveket arra esetleg, ha gondoljatok, beszéletünk, tehát a variációban. A megvalósításra nincs pénz, és a megvalósítás esetében sokkal nagyobb arányú a magyar résztől hozzáfizetendő összeg, mint ami általában az uniós projektek. itt marad de, a dolog. De uniós szinten is csak megvan célozva, hogy mennyibe kerülne az egész projekt, tehát a, ahogy mondtad Regensburgtól Szulináig, és abban abba vannak más helyen is nagyon érzékeny ternőszeti területek, amiket szintén érdemes volna megvédelni, és ott a hajózási érdek, ha, ha van egyáltalán ilyen, hogy hajózási érdek, mert, mert az, hogy egyes tervezőknek, vagy egyes beruházóknak vannak ilyen érdekeik, az nem jelenti azt, hogy társadalmi értelemben is lenne hajózási érdek. Tehát, hogy ez vala is egy olyan beruházás volna, ami megtérül a társadalomnak. Uh -huh. ez, ez De egyébként a, a hajózási legnégyes. érdekről... Hogy mondja, ez még egy ellentmondást szülőtén, mert egyik oldalról, talán a mondjuk a közúti forgalomnak egy része, hogy hát megy, ha jó forgalomba az lehetne éppen környezet megoldás is adott esetben. Kérdés, hogy így van. -e. A másik oldalról pedig a folyó túlszabályozása meg ennek az ellenkezőjét jelent. Pontosan erről van szó. Ez nagyon lényeges kérdés, hogy valóban a, a, a tömeges szállítás különösen az ilyen tömegáru, tehát ami, ami ömlesztett áru, annak a legjobb módja a, a, a víziszállítás, és a legolcsóbb is, és a legörnyelett is, tehát a ebből üdvözlendő, hogyha Meski, a... Ez így van valóban? Így. Hát én itt tudom, hogy így van, de, Viktor, de záfolyatok meg, de még befejezem a gondolatot, és Hát ezt több helyről több számítással igazolták, lehet, hogy van egy még újabb számítás. Lényeg az, hogy a, a, ezzel együtt is, hogyha a Duna szállítása kapacitása ugye lényegesen nagyobb lenne, mint amennyi ki van használva. Ezt már többször elmondták a rajnán, sokkal több hajó megy, sokkal inkább ki van használva. Mondjuk én nem örülnék neki, hogyha öt percenként mennének az óriás terhajók a Dunán mert azért az én az elvezni is szeretne, meg megnézni a Dunászokba. vannak egyéb szempontok is, nem csak a teljesztájtás szempontjai, és így van a lényeg, hogy ez a két és fél méteres ami egyiket ENSZAL ajánlásként indult, majd átment Duna a bizottság ajánlásába, és most ugye Duna stratégiába, tehát ez egy elég elképesztő méret, és itt kell kimondani azt, amit az előbb elmondtam, hogy ez magától nem áll elő az év 34 ben ezt meg kell mesterségesen teremteni a Duna mentén. Mi az ok ennek? Azért, mert a Duna folyó, tehát nem egyforma mélysége. Nem arra gondolok. Mi az? Miért? fontos az a két és fél méter. Meg, most, most fogom mondani, hogy miért, mert van egy olyan érdek, hogy a Duna tengerjáró hajókat lehessen nagykapacitású hajókat használni, tengeres, ami és német és holland cégek gyártanak egyébként, nekik érdekük leginkább. E, e, tehát tulajdonképpen e, nem is igazán a mi érdekünk ez, hiszen a mi hajogyártásunkat ügyesen leépítettük, vagy leépítették, e, pedig lehetett volna, nagyon jó helyen volt, vagy lett volna az a hajógyár, pont a Rotterdam, a Szudanakört, úton, Ö, és, és ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, miatt átadom a szót, hogy nem a, a, a folyót kell a hajókhoz igazítani, hanem fordítva, tehát igazodni a folyóhoz kell, és nem a, hajók kell a, folyók, a hajókhoz igazítani, lényegesen drágább is egy folyót végig beszabályozni azért, hogy most egy bizonyos típusú hajó mehessen rajta, mintha olyan típusú hajókot építünk, amelyek egyébként is végig tudnak menni. Vida Viktor azt mondta röviden, hogy nem is biztos, hogy ez annyira gazdaságos egyébként a hajózás. A magyar nemzetnek a tegnapi számában május 4-2 megjelent egy cikk a 17. oldalon, szabályoznák a Duná címmel, és a cikk szembeállítja állítja a VITUKI, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutatóintézet, munkatársának, Mayer Istvánnak a, a gondolatait, ő az igazgatója Vitukinak, a, azzal a kutatással, amit a WWF, a világ egyik legnagyobb ö, környezetvédelmi szervezete, ami Magyarországon is aktív, illetve a Corvinus Egyetem készített. A WWF és a Corvinus Egyetem is egy-egy közgazdászt adott ebbe a kutatásba. Ezt április közepén mutatták be, és ö, az, az, az jött ki a kutatás végén, a eredményként, hogy a azok a tervek, amiket a hajózhatóság növelése érdekében elkészítettek, azok igencsak nagyvonalon számoltak a járulékos költségekkel. Ugye a környezetvédelmében mindig a járulékos költség az externálják a probléma, tehát látszólag olcsó a benzín, de hogyha bele kéne számolni azt, amit a gépjárműforgalom okoz a, a környezetnek és az emberek egészségének, meg a városoknak, meg az épületeknek, akkor már is nem lenne olyan olcsó. És... Szerintük a folyamszabályozásra okozott kár az 100 milliárd forintot is elérheti. És ezért nemzetközi példákra és a szakirodalomra hivatkozva figyelmeztetnek, hogy... Ez gazdasági kárként jelentkezik olyan, vagy ilyen természet rombolásból származó? Kár. Tehát most nem tudom, hogy mit Mert két gözgazdázt ajánlottak oda hogy nem pedig két köz, hogy mondjam, környezetvédő szakembert, és elképzelhető, hogy ők, ők csak a kifejezetten a gazdasági károkat mérik fel, hogy mit tudom én mi ebből milyen fajta hátrányt hát Nem nem, nem, hiszem, hogy, nem hiszem, hogy ennyire szűk látókörű szemlélettel dolgoztak volna, hogy kifejezetten a gazdasági károkat veszik számba. Nyilván ők Kletették a javaslatukat is, és pontosan az, amit a Gábor itt az előbb mondott, hogy, hogy a WWF, meg a védegylet is nagyon régóta, meg mások is azt mondják, hogy nem a Dunát kell a hajókhoz alakítani, a hajókat a Dunához, tehát ők ezért alacsony merülésű hajóflottát javasolnak, pontos navigációs és vízállás előrejelző rendszereket, és modern infrastruktúrával látott kikötőhálózatot. Így lehetne szerintük a gyors és biztonságos folyami áruszállítás. Anélkül, hogy a Dunát külön, különösen át kéne alakítani, ugye ez a szent. De szerintem a uh -huh. lényeg az nem itt van, hanem amit a Vituki is elismer, hogy az, hogy a Dunával mit csinálunk, az értékválasztás kérdése. Tehát nem hajózási szakembereknek kell végső döntést hozni, nem az, a, az iktológusoknak, a hidrológusoknak, vagy a, vagy a néprajzosoknak. Ez biztos mind nagyon sok fontos szakma, ami a döntéshez kell, vagy a biológusok, vagy bárki, hanem politikai döntést kell hozni. A politikai döntés azt jelenti, hogy értékek mentén választunk. A politikusokat azért választjuk meg, mert úgy gondoljuk, hogy az a politikus, a mi értékeinket fogja képviselni. Erről a szóval szavában szóval van az szakembernek Így is van. az egy, egy jó politikus az meghallgatja a szakembereket, és uh, nem uh, az éppen uh, uralkodó néphangulat alapján azt meglovagóval saját érdekébe dönt. És ezt most már a vituk is elismeri. látom van egy telefon. Van egy akkor, telefon. Ha ide lenyúltak az asztalra, találtak egy feje és akkor talán hallhatjátok is, amit mondanak. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot. Az a tisztelteljes kérdésem, hogy amikor viszonylag egyértelműen amellett az álláspont mellett törnek lándzsát, hogy a hajókat kell igazítani a folyóhoz és nem fordítva, akkor vajon figyelembe veszik-e azt, hogy a Duna járó hajók miért olyanok, amilyenek, tehát hogy milyen gazdaságossági számítások alapján, és műszaki követelmények alapján épülnek meg. Tehát gondolok itt arra, hogy egyrészt ugye a szállítás biztonsága, másrészt pedig a szállítandó tömeg és sebesség és belekerülési arány optimalizálása, és hogy vajon az a sok ezer meglévő hajó, amit ezekre az utakra szánnak, valóban drágább változat-e az, hogy újabb hajókat építenek, amelyek, ha a Duna hajózhatóságához igazítanak, e, nyugodtan feltételezhetjük, hogy nem lesznek ideálisak tengeri hajózásra, e, hogy vajon ér, valóban megállja a helyét -e ez a e, kijelentés, miszerint a hajókat kéne a Dunához igazítani, és nem pedig fordítva, hiszen a végig gondoljuk az összes nagyobb vízszabályozást akár a különböző csatornákat, Suezi, Panama és egyebeket, amiket hát elsősorban ö, amiatt alakítottak ki. Azért az ide, az ugye, azokat mesterségesen alakították ki. Nem a természet ajándékaként vannak ott. Ez természetesen így van, de ebből a, szem, tehát a gazdaságosági szempontból nincsen jelentősége annak, hogy az vajon egy mesterségesen kialakított dolog, vagy nem. De környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból természetesen igen. Na most, ha azt mondjuk, hogy a Duna ökológiája nagykárt szenvedne, hogyha valóban azok az átalakítások létrejönnének, akkor azt mondom, hogy persze akkor preferáljuk az élővilágot és a természetet, de nem gondolom azt, hogy feltétlenül egy gazdaságossági ö, elvet kéne ehhez alkotnunk. Akkor mondhatjuk azt, hogy ugyanez sokkal többe kerül a szállításnak, tehát ez egy drágább megoldás lesz, viszont fontosabb számunkra az, hogy a Duna megőrizze a jelenlegi, vagy esetleg a visszahozható, akkor a múltbéli, szerepét és jellegét, tehát én ezt így elfogadom. Egyébként pedig erős kételjeim vannak, hogy gazdaságossági szempontból valóban az lenne az olcsóbb, hiszen ha másképp nem, ha például át kéne rakódni, akkor ez egy olyan többletköltséget jelenteni, ugye egy komoly nagy vagy bocsánat, nagy merülésű tengerjáró hajókról, laposabb, kifejezetten folyóvízi kialakításra, vagy szállításra kialakított hajókra akkor az ő több költséget jelenteni, és olyan késedelmet, amit senki, illetve semmilyen cégben nem vállalna. Én, ha megengedi, akkor válaszolnék az előadásának néhány pontjára. Köszönöm, és akkor én Köszönöm, Köszönjük, köszönjük, is érdekli. Tehát két kérdést vetett föl, az egyik a, a hagyományos közgazdaságtan szerinti megtérülés, és a másik kérdés az az volt, hogy hogy milyen a környezetvédelmi mérleg a dolognak. A környezetgazdászok nagyon sokat fáradoznak azon, hogy az utóbbi is pénzügyileg számszerűsíthető legyen. Tehát fel lehet tenni a kérdést nem csak úgy, hogy az összkörnyezetvédelmi mérlege milyen, hanem akár úgy is, hogy ezeket a környezeti károkat és előnyöket beköltségeljük, hogy ez a mérleg milyen legyen. Ahogy ezt már föl is vetetted az előbb, uh -huh. hogy, hogy hagyományos, mondjuk könyvelés gazdaságtani szempontból, vagy pedig egy, egy elméletileg jobban megalapozott. Közgazdasági szem, általános közgazdasági szempontból melyik erőnyös, melyik hátrányos. Most a szomorú helyzet az az, nem tudom ki számára szomorú, esetre figyelembe véve ez, hogy minden hagyományos közgazdaságtai, tehát ilyen könyverés szempontból ráfizetéses a, a Dunába való beavatkozás. Ugye két fő ága van, hagyományos módszerekkel való hajóútfejlesztés, illetve vízlépcsőkkel. A, a hagyományos módszerekkel, tehát sarkantyúkkal, szűkítésekkel érik el, hogy a maga hajózó út, ami egy sokkal szűkebb része a medernek, az ezt, ezeket a paramétereket, csak a vízmérségről beszéltünk, de sok más paraméter is van, teljesítse, akkor az egyszeri beavatkozáson túl ott van még egy költség, a meder fenntartása. És ahol nem sziklás hajzatú a meder, és ezért ez nem mindenütt van így, ott azáltal, hogy beszűkítik a medret, meg eleve mélyítik is, és kies egyenesítik ez is egy része a paramétereknek, hogy mekkorák lehetnek a görbületek. Az a következménye, hogy a, a, ezen a részen a hajózó csatornába felgyorsul a folyó, nagyobb lesz a mozgás energiája, és kimélyíti. Amúgy is van egy medermélyítés, mert a a vízdépcsők visszafogják a görketett darékot, és emiatt nagyobb az energiája folyónak kiássa magának azt, ami kellene az Egyesúlyhoz, de ezáltal, hogy felgyorsítják, ezáltal még, még erősebb lesz ez. Ez szerepel is ebben a vitoki által számított... Mm -hmm. Ezt Budapest kapcsán már hogy ez például akár Há, mondjuk ez már a hidak lábozatára nézve, ez például egy ha már a és van egy, potenciális veszély. Szolog, Igen. Hogy azok a szabványok, amikre Gábor hivatkozott, itt nagyon sokféle szabvány van, tehát most ezen belül a... a, a most mindegy, szóval a Duna Bizottság... Mindegy, tehát az, elő van írva egy űrszelvény. Tehát nem csak az az érdekes, hogy mennyit merül a... A hajó, hanem az is, hogy fölötte mennyi van. Ugyanis a telszállító hajók, ezeknek csak kis része olyan, hogy uszágy, meg ömlesztett áru, van a nagy része ma már olyan, hogy konténereket tesznek rá. Szeretnének négy sorba konténereket rátenni, úgy, hogy elférjen a hidak alatt. No, most az a helyzet, hogy nem fér el. Tehát az négy sorból, ugye, tehát négy emelet Nem, ugye emelet magasságban. Tehát uh -huh. ugye az a szempont, amit a, a betelefonáló felvetett, hogy a hajókra nézve optimális legyen a, a a hajóztatónak, a szolgáltatónak ugye többféle, tehát van a hajó útépítő, az ő gazdaságosági számításai, van a hajóépítőnek a gazdaságosági számításai, és vannak a, a forgalmazó. Tehát a forgalmazó gazdaságosági számításai optimálisak legyenek, azaz kell, hogy viszonylag kis motor teljesítmény és viszonylag kevés hajó testberuházási költség mellett a lehető legtöbb árut szállítsa el. Ehhez ki van találva valami, egy szabvány, és... E, Akkor ezek a modern tengerjáró, oceánjárok azért vannak, nagy, mert iszonyú magasra nagy pakolva. Nagy tévedés, az úr tenger, Duna-tengerjáró hajókat említett, a teljes Nem Dunán, én a nagy tengerjárók. A teljes vagy. Dunán nem tudnak, amit duna Nem én az oceánjárók, csak, csak, csak ezt, a kép felötletben nem mondott, hogy magasra van a, pakolva. adnak másokkal van vannak, sorítási van. A duna hajó az egy kategória, mm -hmm. nem arra vannak itt, a, a, tehát az a szabvány, amiket emlegettünk, az nem a duna járóhajókra van. Tehát a, az valamikor régen úgy nézett ki, mik ez a fogalom ki volt dolgozva, hogy Budapest alattig legyenek duna hajók, és legyen egy átrakodó, ez volt a Cseperi-Szabotkit-kötő, mm -hmm. ahonnan olyan hajókra, folyami hajókra rámolják át az árut, tehát mindenképpen van egy átlakási költség, egyébként jelenleg is, csak annyi történik, hogy ha legalizálni akarják azt, hogy, hogy a Dunát eltereltet tartják, ami törvésértő módon történt erről. Nemzetközi bíróság ítélet van, tehát hogyha ha találnak a felek olyan megállapodást, ami ki fogja elégíteni a nemzetközi környezetvédelmi normákat, például az Unió vízkeret irányelvét jelenleg nem úgy néz ki. Tehát ha találnának a többszörös feltételezéssel, akkor az lenne, hogy legálisan átkerülne az a funkció, amit egy cseppel töltött be pozsony alá pozsonyi kikötőhöz, ez egy hatalmas medencét is építettek. Jelenleg ez törvénysértő módon történik, és valószínűleg olyan környezetvédelmi normákat is sért, amelyek miatt nem is lehetséges olyan megállapodás, hogy ez. De a gyakorlat azt jelenti, hogy ma odáig fölmennek, ezek hajók? nagy részük fölmehet, vagy föl tud menni, az év nagy részébe föl tud menni. Egy kis részében van az a probléma, hogy amikor kis víz van, egyszerűen más a vízmennyiség, mm. ami lefolyik. Amikor uh, ahhoz, hogy ezek ugyanolyan terheléssel tudjanak közlekedni, ahhoz uh, elvben ki kéne ásni valamennyire, hogy be kéne szük. tehát valahogy növelni kellene az alsó rész. Ettől még nem oldódik meg ez a probléma, hogy a hidak egy részét le kéne bontani. Tehát annak a szabványnak, az űrszervény magasságra vonatkozó szabványnak nagyon sok híd, tehát a Margit híd, a Lánc híd, és még sorolhatnám, nem felel meg. Lényeg, sok méternyi különbség van, tehát úgy lehetne, nem elég csak a Dunát kiásni, a hidakat is el kell bontani. Há, pedig a vízen nem lehet egy ilyen lejtőt csinálni, hogy akarom, Igen. Nem ez, ez nem De hát nem muszáj egy teljes terheléssel közlekedni mm -hmm. a hajóknak. Hát ez az ények. egyes, egyes hajószállítónak esetleg ellentétes. De hát átlagosan kell megtervezni az üzletet. A másik, amit a Viktor idézett, az az, az a szempontból fontos, hogy milyen szélességben kell biztosítani a hajózó csatornát. Jelenleg ez az elképzelés úgy néz ki, hogy oda-vissza, tehát egymás mellett kényelmesen el tudja menni bármikor. De nincsen ekkora hajózási forgalom, tehát bőven meg lehetne csinálni, csak egy nyomúra is. Az, hogy egy nyomú, az mit jelent? Van egy csatorna, egy kőből, betonból, egy épített csatorna, elég hosszú. Ez a Dunamajna csatorna. És no, ez alakítja ki a szabványokat. Amikor még ez nem épült meg, de tervezték, hogy meg fog épülni, akkor az volt 90-ben Magyarország felemelte az addigi hajózási most nem a Dunabizottságén, hanem az ENSZ-LGB által használt hajót normáknál vagyunk, felemelte az addigi hajózási paramétereket erre az ENSZ-LGB Római 4 egyes ez útosztályra, ez 9,5 méter széles hajókat jelentett, ennél a két és fél méteres merülésnél. Aztán rájöttek, hogy ha nagyon ügyeskednek, akkor a Dunamajla csatornán elférnek ennél szélesebb hajók is, ez egy -e osztályra fölé mentünk, ez a római ötös, az 11,6, ez meg 11,4. És akkor még a két irányba tudnak menni hajók? Igen, de, de nagyon szűkert. Na most ehhez képest, most már ott tartunk, annélkül, hogy bármi változott volna, hogy Budapestig Római 7 per C, tehát alulról Római 7 per C, és fölülről Budapest fölött Római 7 per B az, amit kívánnak. Ez azt jelenti, hogy ilyen hajókból, amelyek át tudnak menni nagyon jó esetben a Dunamajna csatornán, ilyenből hatot kell egymás mellé kötni, illetve kilencet. Ez a, a feloldás ezeknek a... Más szélességre? Szélességre, tőle Tehát ezek ilyen, ilyen Hajó hajóvonták, Hajó ahogy uh -huh. gyönyörűen mondod, uh -huh. igaz. Most ezek már nem férnek el akárhol, de ezekből se fordul elő, a statisztikákból lehet tudni, hogy meg ha kinéztek, akkor is láthatjátok. Egész nem is láttok ilyet soha. Ez tehát. már borzasztó nagy végül is. De erre terjednek, tehát a magyar uh -huh. kormány rendelet. A, vannak ilyen önjáró emberek, akik minisztériumi fősztályvezetők, és elmennek kormányzati felhatalmazást nélkül. Személyükből fel vannak de arra, hogy mit tálja, hogy arra nincsenek és aláírnak nemzetközi megállapodásokat, tehát az AGN egyezmény, ez az, az Európai Hajózási Egyezmény, abban elvállalták Magyarország nevében, mondom erőzetes felhatalmazás nélkül ezeket a parabételeket. Utólag, aztán ez kényszerűségből, hogy nem akartak nemzetközi bonyodalmakat, Magyarország ezt miniszterrendel. Most kérdettem. itt van az a pont, ahol kérjünk vissza az eredeti keresésembe is, mert attól egy kicsit eljöttünk, hogy a a lakossági hozzájárulás egyetértés, vagy szakmai egyetértés, az hol található meg ezekbe? Ezen a ponton ugyanis itt pont egy olyan példát hozott föl János András, amikor nem található meg szakmai egyetértés, hanem ha jól értem a szavét, akkor ez majdnem az imposztorság határát súrolja. Tehát, De hogy valaki... <laughs> valaki... Végül is ilyen felemás felhatalmazással kötelezettséget vállal az állam nevében. Az a helyzet, hogy ezen a szinten nincs lakossági konzultáció. De a te szakmainak talán, hogy legalább legyen? kéne lennie? Hát, szakmai sincs. A politikusokat azért delegáljuk, most ez a legklasszikusabb és az én általában lepülőre egyszerűsített kormányzási elv, hogy ellenőrizzék azt, amit az apparátus csinál. Nem, nem a politikusok döntenek, nem ők irányítanak, van olyan, tehát felügyelik az általuk. De hát abból az információban dolgoznak, amit kapnak az asztalukban. Az információk mondjából. jó része nem jut el a politikusokhoz. Mm. Tehát van egy önmozgó kormányzati apparátus, amely jó esetben önmozgó, rosszabb esetben befolyásolt különböző érdekektől. És ennek két ellenőrzési módja van az egyik, a hagyományos, hogy a politikusok ellenőrzik, hogy miket csinálnak. Bizonyos kérdésekben iránymutatást is adnak, de hát a napi döntéseket nem ők készítik elő, csak a stratégiai döntéseket. A másik pedig a civil társadalom részvételére, amire eredetileg irányult a kérdésed. A civil társadalom részvételére vannak uniós jogszabályok, és hát nagyon szűken a magyar alkotmányban annyi szerepel erről, a feladatának ellátása során a kormány együttműködik a társadalmi szervezetekkel. Csak, hogy itt említettél egy egész komoly programot, aminek ami fehérkönyv. Igen. Ami igen. magyarul, új Magyarország program, vagy nem de tudom. De két különböző dolog. Oké, maradjunk akkor a okay, de már de. Az Európai Fehérkönyv és egy hosszú nevű e, valami, de ami igényli ezt a fajta a, a jó vágyás. Ez a vagy, fajta döntési Sor, hmm. egy Én azt keresem, hogy ha mondjuk vegyük németországot, ott meg lehet -e mondani, hogy ennek mi a módja, és hasonlítjuk össze, mondjuk csak nem elégünk túlban Magyarországa, a németország hogy, az egyik szülője, ez a, a még a 60-as években kitalálták a Bürgerliche iniciatíve fogalmát, tehát az, hogy hogy a döntéseket... A mit kell a tennünk nekünk ahhoz, hogy ez nálunk is hozzák. mondjuk a legoptimálisabban működjön? Mi hiányzik még hozzá, ha hiányzik valami? Hát, ha nagyon öntudatosan és egy civil rádióhoz illően beszélgetünk, akkor talán az alkotmányt lehetne úgy módosítani, hogy ezt a fogalmat a civil társadalom, amiről állandóan beszélünk, a civil társadalom ellenőrizze azt, hogy mi történik akár a központi kormányzat, akár a helyi kormányzatok szintjén beleértve nem csak a települési kormányzatot, hanem megyeit, vagy regionális, vagy kistérségit, akkor magát, a civil társadalom fogalmát szerepeltetni kellene az alkotmányban, és a civil társadalom jogosítványait, tehát a, a döntés előkészítésbe való részvételének a módjait, a véreményezési módjait, a kettő lényegesen különbözők egymástól, ezeket be kell építeni. Jelenleg az alkotmányban összesen kétféle dologon, az egyiket már említettem, a, a másik pedig a petíciós jobban, az előző, a 36. paragrafosat, Az unió paragrafos. csatlakozásra mi elfogadtunk bizonyos feltételeket amiben ennek valószínűleg szerepelnie kell, mint uniós jobnak. Tökéletesen igazad van, természetesen. Hm. Egyszer de, valaki ezt aláírta szerencsére. De ez jó esetben valami, valamilyen szinten, nem azon a szinten, mint az unió második államaiban, megvalósul azon tervek esetében, amit az unió finanszíroz. Mert ott az unió ezt számon kéri. Ami nem ilyen, és nem csak uniós pénzt költünk Magyarországon, ott ez ányalatokban sincsen meg. Van valami, ami ehhez hasonló, ez a elektronikus adatok nyilvánosságáról szóló törvény hatájára tartozik, ami azt jelenti, hogy ami kormányrendeletet, vagy egyéb jogszabályt, elvben az önkormányzatiakat is, csak azért nem említem ezt, mert ott semmi nem valósul meg. Megalkotnak, azt előzetesen tervezett formájában meg kell jelentetni azért elektronikus, mert sosem, igen uh -huh. és akkor biztosítani kell véleményezési lehetőséget. A jogszabály előír határidő időteret 30 napot kellene biztosítani, ha három nap van rá, az még egy jó eset, és nagyon kevesekhez jut ez el. Nem terjed ki sajnos ez a, a, olyan értelme, hogy kellene, és amiről ideig beszélgetünk, ezek nem jogszabályok voltak, vagy nem kifejezetten jogszabályok, hanem alapvetően programok. Tehát a programok esetében ott azt kellene, hogy megjelenjenek hatástanulmányok, hogy informált módon tudjanak véleményt mondani. Nem várható el egy általános a lakossági érdeklődőtől, mondjuk egy hajózási program esetében, hogy lássa a környezeti költségeket, meg a gazdasági megtéréskörböző összetevőit, tehát ilyenkor szükséges volna, hogy legyen a hatástanulmány. Egyébként van egy bizonyos valami, amit ilyenekre alkalmaznak. A Duna esetében, tehát ilyen nagyméretű programok esetében, útják a stratégiai környezeti vizsgálat, ahol elő is van írva a lakossági Véleményezés számára biztosítandó 30 nap. El is készült erről a, a Dunahajos hatósági ö, projektről egy olyan anyag, ami, aminek az a címe, hogy SKV, tehát Stratégiai Környezeti Vizsgálat, viszont, ami nem történt meg, nem véleményeztették a lakosságot tehát nem lett kitéve egy honlapra, nem lett kérdett, vagy hogy de lehet, nem lett biztosítva az, hogy ez is ez a határidő, ami azért feltűnő, mert elküldték az országos Védelmi tanásnak, és a vonatkozó rendelet, amire hivatkoztam, erről ennek az alatta a környezeti vizsgálat. Módjáról szól, az ugyanannak a pontnak egyik és másik bekezdési bírja elő, hogy egyidejűleg kell. Tehát amikor az Országos Környezetvédelmi tanácshoz elküldik véleményesztetésre, egyúttal nyilvánosságra kell hozni a tervet és a róla készített környezeti értékelést, is, és biztosítani kell 30 napot. Tehát amit csináltak, az egyszerűen büntén. Miért nem kell ezt mondjuk a Népszabadságban megjelentetni egy cikk formájába? vagy mondjuk a napilapokban, vagy bárhol tévében bemondott ne a hírek között, azt bemondják a híreknek, hogy melyik politikusnak mi volt a véleménye a másik politikus véleményéről, ami nem hír szerintem, hanem, hanem rosszul értelmezett pártprogram propaganda, de rosszul értelmezett ráadásul, mert tulajdonképpen senkiek nem használt csak az idegeinket, borzolja, de például ha azt bemondanák, hogy alakul egy ilyen és ilyen projekt, ekkor és ekkor ezekkel a tervekkel, itt és itt lehet utánaolvassni, stb. stb. stb. Akit érdekel, nézze meg. Van-e egyáltalán országgal, ezzel a nyíltsággal, intervább dolgokat? Írva, hogy hogyan kell. Mert az, e hall... mert az, hogy az interneten rajta van, az az jó, de hát az olyan, mint hogy a szalmakazalban van egy tű, vagy meg lehet találni, tehát az, az nem ugrik olyan értelemben elő, ami az interneten van. Tehát elő van írva, az hogy egy, hogyan kell megkérdezni. Mm -hmm. Tehát ez a témától függ, hogy mi... Tönyképpen, mert nekünk azért az érdekvédelem is, a, a, a mi problémánk itt ma nem egyszerűen, az, hogy most spekuláljunk a Dunáról, hogy mi lesz, hogy mi nem lesz, hanem az, hogy hogy lehet-e benne olyan lépéseket elkövetni Duna ügyben, amit amiben, ami nekünk nem fog tetszeni, vagy pedig amihöz hozzá kéne úgymond járuljunk, vagy a véleményüket ki kéne kérjek, most mint állampolgárokra gondolok saját magunkra. Szeretném erősíteni a, az érvődésedet. Tehát pontosan ugyanazok a Belföldi szempontból pontosan ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak erre, mint ami esetében fölszokott szokott a sajtó is puzdulni. tehát mondjuk a verespataki beruházás magyarországi hatása, vagy az enkontádat érintő, alsztriai hulladékégető, Környezeti hatása. Ott van egy nemzetközi egyezmény, aminek a belföldi végrehajtása ugyanezt a stratégiai hatásvizsgálatot, vagy adott esetben esetleg nem stratégiai, csak környezeti hatásvizsgálatot írja elő. Minden esetben a nyilvánosság bevonására nagyjából hasonló elvek vonatkoznak, a meghirdetésre is, meg arra is, hogy hogyan tud a nyilvánosság véleményt mondani. Az egyetlen különbség, hogy, hogy nem, rész, nem kötelező része a stratégiai hatásvizsgálati eljárásnak, egyébként nem ez a neve csak ez belföldi egyszerűsítés A, a lakossági közmeghallgatás, tehát egy olyan fórumszervezéssel a szóban is el lehet mondani, és a, a beruházás védelmezői azok meg megválaszolnak a lakossági kérdésekre, de maga a véleményezési eljárás, és hogy ezeket a véleményeket figyelembe kell venni, és meg kell indokolni, hogyha nem veszik figyelembe, ezek, ezek hasonlóak. Most, ha a sajtó nem, ér, egy, nem kéri számom, hogy egy ilyet nem hirdettek meg, a egyszerű és, és azt gondolom, hogy bünteti jogi következményekkel kell járjon. Kettő, ha meghirdetik is, nem ad kellő tájékoztatást, kellő mozgósító tájékoztatást a lakosságnak, akkor ezzel a civil társadalom képességeit e, csökkenti, mert a alapvető szükséges, ez nyilvánosságról van szó, a nyilvánosság nélkül a civil társadalom hmm. nem tud szerveződni, nem tudja az érdeketnek foglalkozni. Feltételezem, adni. hogy ezt valamilyen fajta ugyanúgy, mint hogy például egy bírósági ítéletet adott eset, mondjuk egy helyregezítást előírás szerint kell közzétenni, szerintem néhány ilyen dolgot is előírás szerint kéne közzétenni, hiszen a, a, a, az egyes sajtó mögött álló pénzembereknek az érdekeit nem feltétlenül nem fog ezzel feltétlenül egyezni, lehet, hogy ők pont az ellenkezőit szeretnék magyarul, hogy csönd legyenek körül, de hogy kényszerítve legyen az, hogy ez de mindegy, azért vannak szervezetek. Ez lényegy. a lényeges pont, amit most mondtál. Igen, csak Tehát azért én... mondtam hirtelen, hogy mindegy, mert azért igen. itt van a védegyletek. Igen, így van. Itt és akkor azért, azért vannak mondjuk más csatornák, csak könnyű könnyű, hogy mondjam, tehát egy, egy kicsit válogatott közönségnek ö, ismertek ezek a dolgok. Tehát akik mi jobban benne vagyunk, igen, de ha én az utcán megkérdezek valakit, hogy erről mit tud, akkor ah, nem is hallott róla az életében Na most ö, ö, ez egy lopakodó dolog ahhoz képest, ami volt húsz évvel ezelőtt a nagybanorosabb -e ízlépső, amelyik egy látványos, kézefogható veszélyeszetés volt, felletetelene vonulni, meg is történt ez. Ezért, a folyó egész hosszában a véghúzódó, lopakodó módon, tehát nem olyan látványos beavatkozásokkal, megjelenik egy otróhajó, ottan csikorog, mit tudom én, mit csinál. És a végén kialakul egy csatorna az élő folyóból így pontonként hol itt, hol ott, hol amort. és a végén azt veszem észre, hogy már nem folyóról van szó, hanem tényleg egy, egy hajdalat a csatornáról. Tehát sokkal ö, veszélyesebb ilyen szempontból a helyzet, és összességében legalább károkat okozna ez, mint amennyit a nagybarazsú okozott volna. Ö, és a, a, még egy mondatba visszatérnék, a kérd, kérdést, ami felhangzott az előbb, a betelefonálónál, hogy először is a hajókat valóban nem kell mindig televenni, tehát azt mondja, most két és fél méteres hajót nem kell teletölteni, akkor nem lesz két és fél a merülése, csak akkor, hogyha vízásra lehetővé teszi. Ez az egyik dolog. A másik pedig az átszakodás. Ugye éppen most mondta az előbb a Vido Viktor a USA cikk alapján, hogy milyen be, az a beavatkozás mennyibe kerül, és milyen károkat okoz, számszerűsíthető módon milyen károkat okoz, és ha ezt beleszámoljuk a hajózási költségekbe, akkor ma nem a legolcsóbb szállítási módszer a hajózás. Hát akkor nem kell beleszámolni. Nem kell a a beavatkozásokat végrehajtani, és akkor enélkül viszont mégiscsak a legolcsóbb tudón lenni a hajózás, és a folyó is megmaradna a, az értékeivel együtt. Tehát ilyen egyszerű a dolog, és azt mondja, most át kell rakodni. Hát erre csak azt mondja, ugyan kérem. A mai világban, amikor minden konténerben van, és hatalmas darúk dolgoznak, nem szívlapát takám át, a dolgokat mint a régi időben, hol vagyunk mm -hmm. már ettől? Nem hiszem el, hogy ezért nagyon megemelné a költségeket, hogy ezért érdemes tenni a folót ilyen brutálisan végyszabályozni. Viktor? Több mindenről volt itt szó. Egyrészt erre a e a nép, meg meg -e kérdezve. Mm, tehát a védeletnek volt egy olyan gondolata, talán egy 12 pontunkba írtuk egyszer, hogy semmit rólunk nélkülünk. Ez, ez, ez, azt jelenti, amiről a, a, ez azt jelenti, amit az Európai Unió jogszabályai ma is tükröznek, és amit a Magyarország még mindig fényévekre van. És nem csak az EU, hanem nemzetközi szerződések, mint az Orhuszi Egyezmény, ami kimondja, hogy az embereket információval kell ellátni, és a döntésekbe, az őket érintő döntésekbe be kell vonni őket. Az Orhuszi Egyezmény Bizottsága a, a, a, az illetékes minisztériumban nem működött az elmúlt években. Tehát ezzel szerintem így, így, így el is mondtuk, hogy ez hol tart, nem, a napokban hívtak fel, hogy van-e időnk bemenni pénteken a ombudsmani hivatalba, ott lesz a fél nukleáris ipar, és vitatkozzunk velük az orruszi egyezményről, meg az embereknek járó információról, de előre közölték, hogy de nem arról, hogy most meg kell-e paksot, vagy kell-e új blokk, hanem csak úgy, hogyha esetleg történik valami, mint volt például ez a súlyos üzemzavar, szerintem van milyenre gondolhattak. A nukleáris iparnak, a kommunikációs költsége Magyarors két millió forint napi. Tehát, hogy, hogy egy picit a szereplőkről beszélünk, és vissza a Dunához. A mennyi, A éves költségvetése 50-80 millió forint, de ebbe az összes kollégánknak a fizetése, az összes projektünk, a papír, a, a, a, a, a pogácsák, a, és ez a költségvetés és általában a bérünk, az brutálisan alacsonyra van tervezve. De az EU felé az utolsó pogácsával el kell számolnunk. A Vituki 2,1 milliárd forintból készítette el ezeket a terveket. Ha én ha engem megkér valaki, hogy csinálja 2,7 milliárdos tervet a hajózhatóságról, biztos, hogy én is nagy híve lennék a hajózhatóságnak. És akkor maga a terv, amiről szól, az egy 100 milliárdos projekt, plusz ezt minden évben fenn kell tartani ezt a hajózási útvonalat. Miért nem adják oda ezt a pénzt a vasútnak? Szerintem a János Andás elmondta már, hogy nem a közúttól van át alapvetően leginkább a hajózás, hanem a vasúttól. Ha valaki elolvassa az Európa Parlamentnek a Duna régióra vonatkozó szövegét, ami egy kicsit álmoszerűen álmos minden benne van, a vízenergiáról is beszél, de azért elmondja, hogy ott, ahol ökológiailag nem káros, és nyilván beszél a hajózásról, de alapvetően a vasútra teszi a hangsúlyt. Szeretném, hogyha a hallgatók tudnák, hogy az, hogy európai Duna stratégia, az nem a víz ízről szól, ahogyan ti is elmondtátok a műsoráján, hanem gyakorlatilag mindenről ez a balti e, stratégiának egy e, újabb kiadása lenne, felbuzdulva balti európai, balti e, e, e, régió, vagy vagy stratégia, nem tudom, hogy megyek ezt sikerén. Na most Magyarország Magyarországon az elmúlt években, és csak remélem, tudom, hogy ez változik, egy olyan politikai vezetés volt, ami nem értékek, meg nem a, a, a lakosság érdekei alapján politizált, hanem nagy beruházásokra törekedett. Én nekem a kezembe került a, a logisztikai Egyesztető fórum, ami egy brutálisan nagy, a logisztikai cégeknek egy brutálisan nagy lobby szövetsége, nagyon erős érdekénőtős képességem, a miniszt, különböző minisztériumnak elküldött lobby anyaga. És hát... Hát ott, ott olyan mondatok hangzanak el, amit nem hittem el, hogy, hogy 2011-ben egy magát komolyan vevő lobby csoport ilyet leírhat, hogy a környezetvédelmi konfliktus veszélyt jelentő projektek kizárása az Európai Duna stratégiából nem elfogadható. Tehát amellett lobbiznak, hogy ne zárhassanak ki olyan projekteket az Európai Dunastratégia majdan felálló részletes terveiből, amik környezetvédelmi konfliktus veszélyt jelentenek. És aztán egy hosszú filozófiai fejtegetésbe is belemennek, érdekes módon a logisztikusok úgy látszik mindenhez értenek, hogy a fenntartható fejlődés alapelve az a fejlődés fenntarthatóságát jelenti, nem a fenntarthatóság fejlesztését. Tehát elképesztő, és, és, és szerintem, a, már szerintem, a, a, szerintem a legárulkodóbb az egyik első mondatuk, hogy, hogy az erőforrásainkat ne elaprózva, gyenge hatásfokkal kis projektek tömegébe fektessük be. Mm. Akinél pénz van, aki EU-s és állami megbízásokat akar elnyerni, az mindig nagy projektekre törekszik. És minél nagyobb egy projekt a civilek, az állampolgárok, az emberek, ahogy tetszik, bevonás annál nehezebb. A az Európai Uniónak van egy aránylag előremutató uh, keretirányelve, a vízkeretirányelv. Ennek alapján Magyarországon az egész országba el kell készíteni a vízgazdálkodási terveket. Ez önmagában egy olyan brutális nagy tervezés, aminek kapcsán az elmúlt években világosan látszik, hogy pláne egy uh, volt szocialist országban, mint Magyarország, a lakosság bevonása, a, a, a, az EU által kötelezően előírt lakossági bevonás a tervek készítésébe, hát több, mint akadozik. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy kiülnek a vízügyi szakemberek a különböző megyei meg különböző fórumokra, és nagykedvesen fülvakaróza meghallgatják azt a néhány civil szervezetnek, azt az egy-egy munkatársát, aki a szabad idejébe, vagy a, vagy a nevetségesen alacsony fizetéséért veszi a fáradtságot, szakemberekről beszélek, és oda megy. És aztán le van söpörve az, amit mondanak az asztalról. Ha az Európai Duna Stratégia elindul, hogyha ez a hajózhatósági fejlesztés elindul, akkor körülbelül ilyen lakossági egyeztetéssel lehet számítani. Tehát azért, azért mondom, hogy egy picit lássuk, hogy milyen állnak szemben. Én voltam a Magyar Tudományos Akadémia Politika Tudományi Intézetének egy konferenciáján, ahol Hegyi Gyula, aki akkor még az Európai Duna stratégiának a kormánybiztosa volt, elmondta, mint egy beavatva a titokba a jelenlévőket, hogy félértés essék, ez az Európai Duna stratégia nem a környezetvédelemről fog szólni, bármi is van leírva az eddigi anyagokba. Ez a fejlesztési pénzek megszerzéséről szól. Itt legyen most nekünk egy kis szünetünk, néhány perc zene, és folytatjuk utána a nagyvárosi dilemmákat. Sáros a feneke, Megtelt, Mint a szemetes kosár, Híd alatt A vénklosár. éve hóba átlötjen A gáton, Kódorog a pincékben Utcákon, Vagy hullámzik, Mint szélben a haj, úszkál benne Sok kumicsizma hal,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 Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Ulundzse Gábor és Bányai Géza. Vida Viktor és Jánosi András ma a vendégünk. A témánk pedig a Duna. Pontosabban. Egy készülő összeurópai Duna projekt kapcsán igazából mi arról kezdtünk beszélni, hogy egy ilyen nagy horderejű és nagyon sok mindent megváltoztató terv. Milyen beleszólási lehetőséget enged meg nekünk? Nem igazán jutottunk még arra, hogy ez mondjuk Németországban pontosan hogy történik, de azt már látjuk, hogy Magyarországon ez, ez majdnem sehogy nem történik. Tehát nagyon jelképesen kérdezik meg az érintetteket, és ö, valami volt szó itt a meg nem tudom enkiről, hogy a nem tudom mik Erre megkérdezik a, a nem tudom milyen bizottság Nem, nem mi? kérdeznek, de nem meghívtak egy-két kép, izé, mondjuk civil néhány... szervezetet, és akkor kipipálták ezt a problémát Kipipállás ezzel. az van. Tehát nekem mm. a napokban volt fel egy cég, akit a Vitu kibízott meg, hogy hát mi a védegylet véleménye, és mondom, most ki kérdezi. És akkor mondja a cég nevét, hogy mit tudom én, Euró 2000. És mondom, de kinek a megbízása? vagy akkor derül ki, hogy a Vituki. ki. És, és, és, és akkor így, így a kis civil a szívéhez kap, hogy végre valaki megkérdeze a véleményét, és aztán egy összeáll a kép, hogy, hogy az Európai Unió előírja a civilek bevonását. Valószínűleg most egy kipipálás zajlik. Tehát, hogy, hogy olyan formában, olyan keretekben próbálják villámgyorsan kikérni a véleményt, amire aztán hivatkozhatnak, hogy hát ők, meg, ők konzultáltak a civilekkel. Uh -huh. Hát erről csak egyetem mondat, hogy ha annak ide 20 évvel ezelőtt ilyen szinten mentek volna a konzultációk, akkor úgy megépült volna, a nem jól eskéne húzat. Mondani kerül adatokat. A, megint a, a különbség megvilágítására, hogy néz ki az uniós és a, a hazai közvélemény bevonás. Tehát még mielőtt lett volna koncepció, tehát az, hogy mire kell, most sincs még, de már valamennyi helyenkét Az Azért megkérdették azt, hogy mindenki, és elsősorban a civileket szólították föl, adjon le projektterveket. Tehát nem az történt, hogy Magyarországon, és majd ebből összeállít az életékes minisztérium, a területfejlesztési ágazata, összeállít valamit, ami arra már nem volt javaslat, hogy hogyan fogják ellenőrizni azok, akik beadják a projektjeiket, hogy az ő javaslataik mennyire vettek ebben részt. Csak ezeket ön leszik be, és akkor van ezáltal, hogy ezekre a projektre majd fog pénz jutni. A, az előbb említett logisztikai csoportosulás is ezáltal buzdult föl. Egy normális tervezés úgy nézne ki, hogy először Megvan hirdetve, tehát konzultálnak valamilyen módon, nem projekt szinten, hanem a célok szintjén konzultálnak az érintett lakossággal és egyéb csoportokkal, és kialakítanak egy célhierarhiát. Nem tervezői önkény alapján, hanem annak alapján, hogy milyen problémákat látnak az emberek, vagy az érintettek, miket gondolnak megoldani, milyen sorrendben, és ezek között milyen logikai kapcsolat van. Ez a tervező feladat, hogy ezt föltárja az értékek és célok megfogalmazása, még a lakossági. Nem célokat, nem értékeket kértek, hanem projekteket kértek érdekcsoportoktól. Ez tavaly kezdődött, ehhez képest idén márciusban, tehát ez tavaly novemberi, idén márciusban hirdette meg az Unió azt, hogy lehet véleményezni ezt a tervet, ezt az Európai-Duna folyó, ahogy ők hívják Magyarországon, csak Dunának Európai-Duna stratégiát, és ehhez ilyen is ilyen háttérdokumentum van, tehát miről lehet véleményt mondani, és ilyen is ilyen határidőre, ezt még később meg is hosszabbították április 12-ig. Most ez a valami, ezt nem fordították le magyarra. Tehát az Unió kidolgozott egy háttéranyagot, biztosított lehetőséget az elektronikus véleményezésre, megmondta, hogy milyen szempontok alapján lehet véleményezni, de ezt az Unió csak a saját egy-két hivatalos nyelve, magyar is hivatalos nyelv, de valamiért még 2004 óta nem jutottunk el oda, hogy Például egy ilyen dolgot lefordítsanak magyar az uniós pénzen, de magyar pénzen se fordították Meg Megvolt az uniós szint, lehetett vele élni, de csak azoknak, akik egy tudtak róla, kettő olyan szinten tudnak angolul. Egyébként magyarul is lehetett véleményezni, tehát ez a része. Tehát ha... tudjuk képzelni, hogy ezek után a magyar véleményeket milyen módon veszik figyelembe. A magyar, vélemé... aztán a magyar véleményeket sengé. ezt egy, egy önmagát nagyon szerényen megfogalmazó egyesület, az Európa Ház Egyesület összesítette, de ők figyelmen kívül hagyták az unió által megfogalmazott kérdéseket. Tehát megkérdettek egy véleményzés lehetőséget, amelyben előre megmondták, hogy mi az, amihez csatlakozni kell, hivatkoztak erre, és csatlakozott is egy csomó szervezet, környezetvérdő szervezet, csak kettő, 38 szervezet támogatta ezt, és ez a bizonyos vélemény ez a, a, azokból a, a napi megjelen megjelent politikai szintű értékelésekből indult ki, és azokat interpretálta, és azokhoz képes fogom meg tőtásokat, és teljesen figyelmű, kívül hagyta azt, hogy az Unió milyen szempontok alapján kér véleményt erről a projektről. Amik elég értelmesek, de egy nagyon kezdeti stádiumban vannak, tehát ott is. Az a fázis végül is elmaradt, amit az előbb egyetértettünk benne, hogy a célokat, értékeket, problémákat kellene feltárni. Mondhatjuk, hogy most abban a kényelmes, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy valaminek a legkezdetén vagyunk, nem egy eldöntött... A legkezdetén már túl vagyunk, attól tartok. Hát, de azért csak nem egy eldöntött tervről beszélünk, nem? Egy effektus folyik, azért akartanak megszólni. Tehát nem azt tették, hogy konzultálnának, hanem egy csomó olyan rendezvény van most... Ami úgy tekint a dolgot, mint hogy ez már... már ellenre döntve, hogy egy ilyen kell, és akkor Budapesten úgy is tudom, volt hogy ilyen... hamarosan konkrét terveket fog Magyarország küldeni Brüsszelbe az Európai-Duna stratégiával kapcsolatban. E de ezek a tervek nem olyanok lesznek, amik a társadalmi konzultáció eredményeként Hát valószínűleg ezek olyan tervek, amit az a néhány beavatott szakember kik talál, aki, aki egyáltalán rájött, hogy beberedt -be fog kapcsolódni. Mert ez még azt is jelenti egyébként, hogy ha valaki be akar kapcsolódni, de outsider, az sem kapcsolódik bele, mert esetleg nem ö, jut el a, a tudatáig, hogy ő neki ott helye lehet. Nincs megfogalmazva, uh -huh. hogy miben. Tehát az egy értelmes megfogalmazás volt, mint kiderült, hogy nem értek egyet veled, de értelmes megfogalmazás volt, adjatok be projekteket. Ez volt az utolsó értelmes dolog, csak éppen idő előtti, jogalap és tervezési kultúrával ellentétes eh, hozzáállás volt. Azóta ilyesmi nincs. Azóta van az, amit az Unió elkezdett, de hát Magyarországon nem nagyon működött. És azon kívül pedig csak ilyen, ilyen pofavizét rendezvények vannak, ebben Magyarország is kiváló. Meghívtak ide a, az unió vezetőit. Itt volt nem tudom, öt miniszterelnök, nem tudom hány miniszter, csomó európai nagy Lehetnek fényképezve? Igen. Egyébként e ez, a, ez az anyag, hogy ezt szeretnénk olvasni, és mondjuk valakinek le kéne fordítani, ez milyen hosszú? Ez nem, nem félelmetesen hosszú, ezt le lehet fordítani. És, nem, és száz oldal... nem, nem, nem, nem, nem. De meg tudjuk nézni, most leke közben és az internet. Uh -huh. Nem egy hosszú anyag. És mikor készült ezzel? Tehát a, ez Tehát mennyire lett volna lefogítására? Ezt február másodikán hirdették meg, és aztán felülvizsgáltak a honlapot valamikor február 10 -e környékén, és akkor, vagy 10. 10 és uh -huh. 20. -e között, és akkor kiterjesztették március 31-ről, április 12-ére uh -huh. a, a vérményezési határidőt. Ez egyébként szokatlanul rövid. Egyébként csak úgy kíváncsisák, hogy vajon mennyi pénzbe kerülne egy fordítanak ezt lefordítani, aki megfelelően le tudja fordítani. Néhány tízezer forint, egy-kétszázer forint. Kevesebb, mint az elmített erőmű egynapos pr költsége, az biztos. <laughs> Valószínűnek tűnik. <laughs> Igen. Igen. A említette Viktor a, a vízkeret irányelvet és annak a magyarországi végrehajtására készítem, illetve ebben már elkészült tervet. A, úgy hívják, hogy vízgyűjtő gazdálkodási terv egy rossz faladításnak köszönhetően. Mielőtt még elkezdődött volna Magyarországon az egész tervezés előkészítés, és majd a tervezési folyamat, akkor készült a társa bevonásáról egy hosszú anyag, nyugati hasonló anyagok kivonatolásával. És ebben az szerepelt, hogy nemzetközi ajánlások alapján a tervezésre és a társadal bevonására, tehát együtt az ilyen jellegű projekteknél a megvalósítási költség 10-20%-át kell ráfordítani. Na most 2004-es áron a vízkeret irányája megvalósítását 2400 milliárd forintra becsülték. Ezt most csak az egyszerűség kérdezi, mai pénze sokkal több lenne, de 2500 milliárd forintnak. Ehhez képest tervezésre és bevonásra ebbe a bizonyos új Magyarország fejlesztési tervben 25 milliárd forint szerepelt összesen. Ebből készült el a terv, és ebből finanszíroztak. Magácsámat. Egy tizedel. Egy ezredékkel. Tehát, tehát a, a, a pénznek számot, az egy tehát 2500 de még egy szörnyűséget. 2500-hoz képest egy kettős és fél, tehát egy ezredék, és ehhez képest az ajánlás 10-20-20 ah, Oké, Akkor ez két nagyságrend, de kevesen. Három. És ugyanezt történik a, a Duna eset, a, a hajózhatóság esetében is. Tehát ott. És ez a 2500 milliárd, ez hány évre elosz, oszolna el, tehát mennyi idő alatt Ez ruhány, a teljes megvalósítás. Elvben 2015-re kellene megvalósítani, de gyakorlatban csak a 8%-át kívánják megorosítani. Na most arra vagyok én kíváncsi, hogy mondjuk, hogy a német osztrák, hol folyik még a Duna előttünk, ott folyik. <gül> Szlovák. Szlovák <gül> de azt most ne számíts, ide kivételesen, mert az ilyen értelemben terzvér nemzet szerintem a, a, a köz, nem közbeszólásban nem tudom, hogy mennyivel járnak előttünk, ha előttünk járnak. Járnak előttünk? Nincsenek róla adataim. Oké. Okay. Uh, a Maga a szlovák civil szféra az, az most már úgy tudom, hogy, hogy előttünk jár, tehát szervezettségben az utóbbi időben nagyon erősödtek, de mondjuk speciálisan a Duna az, a szlovákiának egy olyan, kényes kérdés, ahol, ahol viszont sokkal jobban összezár a kormányzat mm. meg a politikai élet. Igen, abból egy ilyen nemzeti kérdést csináltak. De mondjuk, hogy az osztrák és a német civileknek a véleményéről tudtok-e valamit ezzel kapcsolatban, mármint az egész Dunaprojekt-e kapcsolatban. Ebből eljutott-e valami ide? Én csak töredékeseket tudok, tehát a, már említettük ezt a Wilshofeni szakaszt, ahol egy, egy nagyon szép természetita, és, és ott, ott is történetesen olyanok a, a geológiai viszonyok, hogy inkább szétterül a, a folyó, és nem, nem köves a taraj, tehát nem, nem lehet könnyen kialakítani egy ilyen szűkített csatornát. Az éveken át ez a, a Bunt nevű szövetség harcolt, a, ez egy környőzetvédőtársaság, az ő vezetése, mások is részletekben. hogy hosszú éveken át és úgy nézett ki, hogy, hogy nyernek, most... Azt állítják vizesek, én nem tudom napra készen az a dolog állapotát, hogy, hogy sok mindent elveszítettek. Korábban úgy nézett ki, hogy a lemondott róla a tartományi kormány, hogy ott ezt megvalósítsák, és most valamilyen kompromisszumot állítólag rákényszerítettek a környezetvédőkre. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt tényleg így mondom, ezt vizesek interpretálják Ittán. Ez az utolsó Duna szakasz, amit nem lépcsőztek be az osztrákok arról nem, beszél, most, most Ahova most német, egy ilyen ez német. az osztrákoknál de... is van az a Igen. arról teljesen, ott feladták a, a vizesek az építkezést, tehát az marad olyan. Ez a legutolsó Duna szakasz Ausztriába, uh -huh. ami megmenekült a korábbi évtizedeknek a sorozatos belépcsőzésétől. Meg a Haimbord. Haimbord is Viszont a magyar van. szakasz, az nincs, uh -huh. nincs belépcsőzve, és hava, hogy a romániai szakaszon is vannak vízlépcső tervek, gyakorlatilag előállt az a helyzet, hogy az egész Duna szakasznak a legértékesebb, legtermészetközeli bápotba megmaradt része az a magyar lesz. Aki hallott arról, hogy a víznek mekkora felértékelődése fog végig menni a következő évtizedekben, hogy, hogy egy ilyen hülye hasonlata, hogy a jövő kőolaj a víz. Tehát, hogy már most háborús konfliktusok várhatók a Földön a vízkérdés miatt. Annak szerintem nagyon nem kell magyarázni, hogy a szigetközi, illetve a, a szentendrei vízbázisok, ami több millió embernek az potenciális józért biztosítja, azt miért? lenne dőreség vízlépcsökkel, mert sajnos még erre is vannak, még mindig terveksz, erről nem beszéltünk uh -huh. ma, illetve a most a mai témák, ugye fejlesztjük a Duna hajózhatóságát, kotrással, sarkantyúk építésével tönkretenni. Az a vicc, hogy, hogy, hogy akik ezt a hajózhatóságot akarják fejleszteni, mint például az említett vituki, ugye ami azt állítja, hogy szinte tényként beszélnek arról, hogy ez meg fog történni. Ez nekem abszolút a 80-as évek előző rendszerét, a Kádár rendszert idézi, amikor amikor még szó nem volt olyan ró, hogy közvéleményben vonása, és amikor az elvtársak döntöttek, akkor elkezdtek tényként beszélni valamiről, hogy szokja a nép, hogy ilyen lesz. Tehát azt mondja, hogy 2011-ben megkezdődhet az uniós beruházás. Tehát amikor egy újságos vagy ilyet elolvas, akkor lerakja az újságot, és azt mondja, hogy hát akkor ez menni fog. Itt már uh -huh. nincs mese, nincs appelláta. Ha ott ez egyáltalán nem így van? Tehát mi ezt a, ezt a beruházást, ezt meg fogjuk akadályozni, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, a védegylet, meg a többi zöldszervezet, és a, és a társadalom, amit, amit bevonunk, hogy ezt meg akadályozunk. És hogy folytassam az elemzését a, a vítuki kommunikációjának, azt mondja, hogy, hogy az uniós beruházás meg fog valósulni 2011-ben, megvalósulhat, és akkor, amikor beleolvasunk a cikkbe, akkor meg ott ott megtudjuk, ugyan, ugyanúgy a VITUK igazgatójától, hogy egyelőre nem ítéltek meg uniós forrásokat a munkálatokra, de a jövőre kezdődő Európai Dunastratégia részben jelentős pénzekre számítanak. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy kiderül, hogy itt, itt egyáltalán nincsen semmi még lezsírozva, lehet, hogy ők készítettek valamilyen terveket, hanem itt a kőkemény hajtás megy különböző EU-s pénzekre, és ahogy a az András mondta, Jánosi András, hogy itt nem is plusz pénzekről van szó, tehát hanem álljunk össze egy bondába Európai Dunastratégia néven, és próbáljunk lehívni brüsszeli pénzeket. Szóval, hogy, hogy, hogy ezzel, ezzel szemben áll a, a, a most felállt eddig ellenzékben lévő pártnak a kormányzata, aki már a választások előtt adott biztató jeleket. Most hadd szögezem le, hogy nekem egyik Pár a, a szívem közepe, de az, hogy a Német Zsolt, a, az egyik vezető külügyese a Fidesznek azt mondta, hogy a Duna elsősorban egy ökológiai érték a Fidesz számára, és nem hajózhatóság, meg energiatermelés, meg, meg nem tudom mi. Vagy az, hogy, hogy Dajstamás, a, a, amikor átadtak hat olyan tervet, amiből az egyik gátakról szólt, nemrég adtuk át a szlovákoknak idén akkor azt mondta, hogy szíven ütötte ez a magyar embereket. Ezek nagyon erős kifejezések, azt, azt jelzik, hogy nagyon erősen elköteleződött a Fidesz-a mellett, hogy a Dunát egy ökológiai értéknek, egy vízbázisnak, egy turisztikai lehetőségnek, egy, egy, egy, egy büszke nemzeti értéknek tekinti. És itt most egy zárójes mondat, a magyarországi folyók még mindig természetközeli bápodban vannak, mint a nyugat európaiak Tehát mi úgy gondolunk Nyugat-Európára, meg az Euróon, minden fejlettebb, minden csillogóbb a, a, a dráva, vagy a, vagy a Rába-Duna szakaszhoz hasonló folyókat nem nagyon találunk Nyugat-Európába. És akkor hadd folytassam a sort Nagy Andorra, a környezetvédelmi bizottságot vezette a parlamentbe az elmúlt években, és pot potenciális jelölt volt a környezetvédelmi részre, bár nem ő lett. Ő kiadott egy közös sajtónyilatkozatot pár hónap előtt a Győri Reflex, a Dunakart és a Védegy szervezetekkel, amiben nem csak a vízlépcső, csőt el, hanem a túlzott mértékű, a hajószatoság érdekében nagy, túl nagy ökológiai károkat okozó túlzott mértékű kotrást is. És amikor az, itt voltak a, a kedves diplomaták, a csillogó autók, és volt ez az Európai Duna Stratégia Budapesten, amire egyébként nagyon büszke voltam, hogy itt Budapesten rendezték meg, akkor, akkor lehetett látni egy elképesztő nyomulást, kommunikációs nyomulást, hogy hogyan tálalják a magyar újságolvasóknak, akik szinte semmit nem tudnak erről, hogy mi ez, és akkor mentek ezek a Duma hogy legyen az Európai Duna zászlós hajó projektje a hajózhatóság. Uh -huh. És akkor, akkor is elmondták a, a, a Fidesz politikusai, hogy nekik ez az egész Európai Duna Stratégia egy vízkincsről szól. Uh -huh. Na most itt az a kérdésem, mielőtt itt erről szó esett. Köszönöm, egy, egyetlen mondat kocsolba ez aztán hogy hogy egy emlékem 1994-ből, Uh, nem, rosszul mondom, 98-ból, 98 ban 98, lényeges a dátum, amikor megint tüntetni kellett a nagymarási vízépcső ellen. Igen. Mert akkor felmerült nagyon komolyan. Akkor úgy uh, hitták, hogy Pilis marult. Uh, Teljesen mindegy, uh, átnevezték, de ugyanaz lett volna a lényegében, és, és azt kell mondjam, hogy már rossz kedvűen mentünk el tüntetni, ha már megint tüntették el. Az ellen, hogy... Az ellen, amit már egyszer úgy vértünk, hogy ráadásul nem tett, a, a rendszerváltásnak a egyik fők sarokpontja volt ez a, a sorozat, ami a Nagymarorsi Vizdépső ellen zajlott, és akkor most már megint tüntették el ellene, és eléggé rossz kedvűen, rossz helyézzel mentünk el, és emlékszem azon a tüntetésen, Dajs Tamás ott vitt valamilyen transzparenst, tehát ez az elkötelezettség már akkor meg azért, azért azt hadd mondjuk el, mert én a szervezői között voltam ennek, mert még fiatal egyetemista voltam, ö, de ö, nyilván nem a stratégiai döntéseket hoztam, de részt vettem benne, ö, hogy az összes párt meg lett keresve 98-ban, Ugye arról a tüntetésre beszélünk, ami, amivel kapcsolatban azóta már nagyon sokan elmondták, hogy a, gyakorlatilag a választásokat uh, megfordított. Így van, pontosan. Uh, és uh, minden párt meg lett keresve, és például az SDS egy ideig a, a szervezőket, de aztán nem, nem állt ki az ügy mellé, és ennek ellenére az SDS vezető arcai ott voltak a tömegbe, tehát nem csak a Dajs Tamás. És a, a, a, a, a Fidesz... Uh, uh, pedig egy, az összes napi lapban egy egyoldalas hirdetést közölt le. Az, a, a kérdésről, és emlékszem ott álltunk a, a vörös téren, és tereltük át az embereket, hogy nem itt lesz a gyülekező, mert a reális zöldek nevű állaz szervezet lefoglalt az utolsó pillanatban a teret, hanem menjenek át a nádortér, és jöttek a, a Fideszági szerzetétől, hozták a bőmiket, hogy segítsenek nekünk. És akkor mondtuk nekik, hogy köszönjük szépen nem kell, tehát nem szeretnénk, hogyha ez pártrendezvényként lenne ez a zöld tüntetés elkönyvelve, úgyhogy inkább maradunk a saját kapacitásunknál, és. és szeretnék, ha úgy érne véget ez a tüntetés, hogy ezt zöld szervezetek szervezték. Engedjetek meg egy lábjegyzetet ehhez a nagymaros pirismarót dologhoz. Azt valószínűleg nem tudja Dajstamás, de félő még az illézaltás sem. hogy jelenleg is a Magyar Tárgyaló Delegáció átadta azt, hogy meg kell vizsgálni egy pirismaróti alsó vízlépcső vízerőmű megépítését gazdasági szempontból, és ahogy az előtti a gazdaság szempontot, tehát pénzügyi gazdasági. annak alapján azt számolták ki a hivatalos magyar delegáció az általa kidolgozott modellel éppként már 1999-ben is ezt adták át, hogy gazdaságos volna Magyarország szempontjából, hogyha megépítene egy alsó vízlépcsőt, és hogyha bőst csúcsra járatnak. Természetesen, hogyha a környezeti károkat is forintosítanák, amit ezt meg is csinálta a Közgörösségi Egyetem, és ez a tanulmány az rendelkezésére áll a Magyar Tárgyal akkor megfordulna a dolog, de ezt nem adták át. Ez nagyon érdekes gondolat, ugyanis ö, kevesen tudják, hogy a Mária a hidat, amelyik eredetleg olyan módon épült, hogy vasúti hídnak is alkalmas tegyen, tehát teljesen visszintes, egy, egy szintű visszintbe ment át a Dunán, tehát nem ívelt a híd volt eredetileg, mert a hídak nem ívelnek, Miért kell mégis ívelté tenni, miért kell középpen megemelni, mert a szavak csak így álltak hozzá a megépítéséhez, mert számítva arra, hogy mégiscsak meg fog épülni az alsó küzdért, és fel lesz úzzal És a megemelték a pilléreket És saját. megemelték a pilléreket, mert ez volt a kompromisszum, másképp nem járhattak volna hozzá, és egyébként a közelmúltban jelent meg egy a oldalas üdítés a szempján népszabadságban. Nem mondom meg, hogy melyik energia cégnek a, a megrendeléséből, mert reklám helyét most kihagyjuk, amelyiken. A az Dunakanyar, Dunakanyar látképe látható. Tehát, tehát hogy, hogy, hogy lássuk azt, hogy milyen szinten változott a szemlélet mondjuk a 80-as évekhez képest, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy minden ugyanolyan. Nem, tehát az egyik legnagyobb energiaipari cég úgy reklámozza valami szolgáltatását, vagy önmagát, Van, vagy nem jövővel mit, hogy nem tudom hogy áraki annak a Dunakanyarnak a gyönyörű szép természeti történelmi táját, Ahova energetikai célokra hivatkozva, bár már akkor is tudtuk, hogy, hogy nevetségesen kevés az ország energia képest, amit ki tudnának sajtolni ott a folyóból. Tehát ezt teszi rá. És akkor egy, egy picit tényleg adbeszélk arról, arról, hogy, hogy hogyan változik a szemlélet a másik oldalon is. Voltam nemrég a Műszaki Egyetemen egy előadáson, több előadó volt, régi vízügyesek, akik igyekeznek most kinevelni egy olyan fiatal gárdát, aki továbbra is hajtothatlan híve a, a, a Duna, Belép, vízlépcsőzésének. Ők úgy érik meg, hogy ez egy középkori szégyenetes állapot, hogy már mindenhol belépcsőzték a Dunát, és Magyarországon ez még nincs meg. Nagyon szimpatikus fiatalokat láttam, sőt, néhány előadó se az ördög maga volt, ez teljesen egyértelmű volt, de, de mondjuk az a az a, az a szókészlet, az a, az a retorika, az a sértődöttség, az a kisegyházszerű összekapaszkodós hozzáállás, az, az, az, az furcsa volt. Azért volt furcsa, mert pontosan a, a zöldeket, akik, akik nem tudok olyan szervezetet, aki nem szakembereket foglalkoztatna, próbálják beállítani egy ilyen... Egy ilyen Érzelem, érzelem által túlfűtött társaságnak, és gyakorlatilag ezt láttam, és ott volt a vv nek az egyik szakember, aki kérdezte, hogy, hogy hallottak-e a, a vízkeret irányelvről, és hallottak. Tehát az, az, a, az, a, az a vicc, hogy hallottak. Tehát azt lehet látni, hogy még a 80-as években abszolút gyerekcipőbe járt a környezetvédelem, addig 2010-ben azok, akik vízlépcsőt akarnak a Dunára, vagy olyan szintű kotrást a hajószatoságra hivatkozva, ami, ami, ami túlzott, miért nevezhető és a károkat okoz, azok most már nem energiatermelésre hivatkoznak, és nem a, a szlovák, cseszlovák-magyar megbonthatatlan barátságra, és nem a Szovjetunió eh, hadihajóinak a feljutását eh, biztosítják a titkos záradékokba, hanem azt mondják, hogy mentsük meg a gemenci erdőt. Azt mondják, hogy készüljünk fel a krímaváltozásra. Tehát az, az érvkészletük teljesen bezöldült, de miközben az, amit szorval az ugyanaz a technokrata szemléletű tájromboló magatartás. De akkor hogy, ko, hogy gondolják ezt a dolgot a összekapcsolni ezzel? Tehát, teh, bocsánatok, hogy, fezzem, hogy tehát, a... gyakorlatilag sárkányfejek, tehát hogy, hogy újra és újra le kell vágni a sárkányfejeket, mert mindig nagyobb üzlet építeni, betonozni, mint Ke kenúzni, kajakozni. De hogy akarják ugyanazzal a dologgal megmenteni elmondom, azt, ami, amiről eddig az a megújuló att, energia egy, egy fő téma most az Európa, Európai Unióban, a vízcsapos Európai, a megújuló energia folyik. Ugye rengeteg ilyen szélerőmű épült geotermikus, meg, meg, minden, meg napenergia, napkollektorokról napener beszélünk. A szóval megújuló energia most a vízcsapos is folyik, és szó szerint is folyik. Ugyanis ennek a a trójai falován keresztül tudják betolni víz sőt, mert ez ugyebár megújul energia. Tehát beleilleszkedik az Európai... Van egy nagyon fontos gát uniós szinten, és magyarországi szinten is. Uniós szinten úgy hívják, hogy összekapcsolási irányelv, amely előírja, hogy alkalmazni kell egy, egy civil és tudományos szervezetek által a világban pénzén kidolgozott ajánlási rendszert, ez 2000-ben készült el, a szervezet, ami a nemzetközi szervezet, ami ezt kidolgozta, az a Nagy Gátak Világbizottság, és a, a Gátakkal kapcsolatos döntéshozattal irányelve És Ezt uniós jogszabály, hogyha egy gát egy bizonyos méretet, tehát a 20 megawatt teljesítményt meghaladja, akkor csak akkor használható arra, hogy ez vajon kiválte fosszilis energiahordozót, hogyha a tervezés és a megvalósítása során ennek a, az ajánlásrendszernek a, a fényében jártak el. És ez a 20 megawatt az összehasonló, mit jelent? Hát nem a nagyvarossi az, az 156, illetve másik változatában 162 megawatt. Tehát mm -hmm. ez egy átfolyásos rendszerű. A bősi, ami nem átfolyásos rendszerű, hanem tározzák és csúcsidőszakban engedik le, az 780 megavat névlegesen. Uh -huh. Az én készültem egy kérdéssel. Várj egy kicsit. A Igen. Magyar Lulamos energiatörvény Törvény az még lejjebb viszi ezt a mi számít nagy vízlépcsőnek, vagy vízerőműnek. És De a 20 megavat egy kis erőmű gyakorlatilag. Hát Magyarországon 20 megavat csak a, a nagy folyókkal lehet. Tehát uh -huh. a, a, a Dunán, a Dráván és a Tiszán. Viszont vannak a kis vízerőművők, tehát a Magyar Villamos Energia törvény, a olyan 5 megawattba limitálja, viszont támogatva van a vízerőművé energia, úgyhogy emiatt épülnek is vég Most hisz a az mennyi például az a Nem pontosan, az egy 40-50 körül Aha. Tehát azért az nem olyan picike, De az már benne van, tehát tisztán nem lehetne, tervezik Csongrádnál. Viszont épülnek ezek az 5 megavat alatti Egyet, a akarnak összesen hatot, egyet korszerűsítettek a Rábán, tehát egy, egy meglévő dozasztom, művet kiépítettek erőművé, és most tervezik, hogy a, a Dunakiríti dozasztó művet, amiről azt mondta az országgyűres meg 91-ben, nem szabad használni, hogy azt hát ki akarják építeni vízerőművé. Abba be van tervezve egy turbina helye, tehát ezt a Binát turbinát akarják megvalósítani, és annak előadó szegyűs határozatával ellentétes, már az engedélyesztési eljárás is folyamatban van. Na, az én Most kérdésem kérdés. az lett volna, de tekintet el arra, hogy ezt jó alaposan körbeártátok előre a témát, csak a kérdést nem tettem hozzá föl, de példák... Na, meg a válasz. Példák, nem jött meg a válasz, de példák sora hangzott el arra, hogy lehet, hogy a politikusok jó szándékúak és, és zöldek, és nem tudom, miért meg akarnak változtatni dolgokat, de van egy úgynevezett, mondjuk, hogy aparátus, vagy pedig egy, egy olyan szakmai része a dolgoknak, ami nem fog megváltozni semmilyen választásnál, mert ez szigorúan vagy. Kihasztásos gozda... alapon, ahogy az erdő. Igen, ez, ez szakmai vagy pedig a gazdasági érdek, ami összetartja őket, vagy pedig esetleg minisztériumi szakemberek, akik a pozíciójukban nem viselnek politikai szerepetelemben. A véleményük mégis lehet, hogy igazából egy gazdasági lobbinak kedvez egyértelműen, vagy, vagy inkább azt lehet mondani, hogy, hogy ők talán lehet hogy annak a tagjai. Hogyan lehet Érdekeket érvényesíteni, így. És itt, itt úgy tűnik, hogy ezen a szűrőn keresztül fog a politikushoz eljutni az információ. Tehát te hiába mondod azt, hogy valami nem jó, szakmailag az egy mondjuk, hogy egy osztályvezetőn keresztül fog értnek ki ebben. Jó, Egyébként nem Nem a, a telefon után. Belehallgatunk a telefonba, igen. Jó napot kívánok, szervusztok! Hello. Azt, hogy a politikusok indulatúak és nem gazdaságilag érdekelté tehetők, azt én most nem tudom. De nem tudom, emlékszik-e valaki arra, ez hogy ami, a... Ez ami ilyen, hogy mondjam, jövőbontató mutató feltételezés. Igen, az, jó, az... az ha Nem tudom, emlékszik-e valaki arra, hogy Nagymaros után a görzsöny oldalán a remete barlangok alatt lévő uh, utat, azt a gyönyörű hullámvasút utat, azt egy uh, nyárfa és jegenyafa sor környékezte. A, tehát annál szebb és hihetetlenebb, gazdagabb tájikörnyezetet uh, ritkán lehetett látni. Úgy, ahogy van, azt az egész sort kivágták. A szembe lévő gizela terepen egy ártéri erdő volt, az ártéri erdőt úgy, ahogy volt kivágták. Kinyiszáltak gyönyörű fákat. Így aztán a kórházat minden évben, Gizela Teleti kórházat minden évben vastagon elárasztja a víz. A, a, a Duna ott ilyen tavas rendszerűvé alakult, nem tudom ennek a pontos szakkifejezését, de valami olyan mérhetetlen pusztítás történt akkoriban egy egy nagy lobby érdekében, egy lo nagy lobby csinálta, és most, amit valamelyikük mondott az adásban, valamelyikötök mondott az adásban, hogy egyetlen kajakozó, sportoló ember, egyetlen zöldben nyaralható család a jövőnek többet ér, mint a gazdasági lobby. Uh, hát én csak a természeti környezet pusztítására szeretném fölhívni a figyelmet. Köszönöm szépen! Köszönjük! Ha említhettük volna a táti uh, fakivágást a... 2000, nem tudom hányban volt, egy, egy, egy útépítés miatt taroltak le táton ö, egy, egy nagy területet, egy erdőt gyakorlatilag arra vágtak, teljesen feleslegesen. Annak idején a vízesek annyira magabiztosak voltak, hogy ez a, a, a, a, a, a, az erőmű meg fog épülni, hogy már elkezdték ezek kapcsolatos munkálatokat és bár ellátában nem lehet volna sürgős ezeket a fákat kivágni, mert még bőven évek múlva is ráért volna, még ha meg is épül ez a vízép, és ezzel kezdték, és ez mutatja a szemléletüket, hogy, hogy a, a, a legelső útban az az élő, az élet. És, és az, az ezt nem, nem azt mondta, hogy, én is mondtad, mondtad, hogy én olyan én biztosak engedem. a dolgukban, ami ami azt mutatja, hogy az erő olyan mértékig az ő oldalukon van, hogy nem is gondolnak arra, hogy ezt bárki megkérdezheti, és meg fogja tudni akadályozni. Igen, a csillagok volt az erő az ő oldalukon van. Szóval még mielőtt kivágták volna, annyira szerelmesek voltak ebben a nagymarosi hogy ezt lefestették festményeken. És az egyik festmény, az bizonyít. nekem van is egy ilyen festménye, mert valaki kidobta, valószínűleg ott elhalózott az és a ház elé kinakták egy, egy ilyen lomtajtáskor, lom és én behoztam egy gyönyörű. És arról is hiányzik. Tehát azt tudom, hogy az a festmény korábban készült, mint, hogy, mint az állapot, és arról is, meg láttam más ilyen képet is, ami ilyen fotó eljárással lett elkészítve, arról is hiányzik a, a, ez a jegényafasvar. Tehát már eleve annyira szerepel. igen tehát nem csak egy gátat festettek rá a meglévő tájra. Igen, hanem, az gyönyörű. Azt ott majd ki kell vágni. Igen. Igen. Igen. Igen. Na, de akkor a kérdésem még aktuálisabb ezek után. igen, erre. tehát Hogy, hogy a, ezt a, a szűrőt, azt mutat, hogy a vagy gátat, mert ez egy gát, akkor ez az igazi gát. Igen. Nem az, ami ott épp. Igen, igen. Tehát hogy hogy mm -hmm. lehet átjutatni a... a, a a civil érdekérvényesítést hogy lehet megvósítani, tehát én nem, nem szeretem amikor a politikusokról beszélünk, nagyon sokfajta politikus van, a jelenlegi kormánypártban is vannak olyan politikusok, akik masszívan a különböző ipari lobbiknak az emberei, ahogyan, a, ahogyan az msp be is tudtuk jó, hogy az Európa parlamentbe kik azok, akik a, akik, akik, akik ki fogják járni, alá fogják írni, például, hogyha a, a mérgező vegyi anyagok miatt bizonyos játék, játékok veszélyesek a gyerekekre, akkor azokat a mérgező vegyi anyagokat indexre lehetett tenni. Voltak olyan magyar EU politikusok, akik természetesen tudtak érveket amellett, hogy ez miért nem lenne jó hogy hogyan kerülnénk gazdasági hátrányba. És ugyanígy mindenféle zöld kérdésnél felmerülnek azok a politikusok, akikről a saját pártársaik is tudják, hogy különböző ipari lobbiknak a, a kijáró emberei. De vannak politikusok, akik nem ilyenek. Tehát, hogy ne úgy beszéljünk, hogy, hogy a politikusok. Nagyon sokféle van, és nagyon fontos, hogy melyik pártban, mik a dinamikák, hogy ki kerül uh, helyzetbe. Plusz, lehet látni azt a 2000 után megélénkült folyamatot, hogy uh, nagyon erős zöld tendencia egy zöldülés ment végig a, a, a, a, a magyar pártpolitikai személyállományba, tehát tehát arra gondolunk, hogy 2000 körül gyakorlatilag egy hitelesebb, hiteles zöld politikus volt Magyarországon Illé Zoltán, most tök mindegy direkt nem mondok pártnevet, és aztán jött más pártba a, a, a olajos Péter, a katonakámán. most engem egyáltalán nem érdekel, hogy voltak-e politikai számítások-e mögött, hogy majd felértékelik, de, de tudtak kiállni tudtak jó ügyek mellett, és azt lehet látni, hogy, hogy az utóbbi Időben, ö, ö, ö, ö, hát ugye bekerült egy, egy, egy kifejezetten ökológiai párt a parlamentben, nyilván ez is növelni fogja az értékét a dolognak. és, és most nem is tudom, hogy merjek-e mondani politikus nőket, hogy nem, nem fogom-e őket kellemetlen helyzetbe hozni a munkájuk során a, a, az ipari lobbikkal, a kiáró emberekkel szemben, hogy, hogy, hogy merjek-e most a jelenlegi kormánypárból, de tudom azt, hogy... De nem, de ez nem nem tudom. De tudom azt, hogy vannak olyan vezető politikusok, akiknek egyértelműen a, a, a nem csak a szókészletébe, de az, az értékeibe is felérték. És ez, ez nyilvánvalóan abszolút összekapcsolódik azzal a zöld reneszánszra, ami a 2000-es években indult. Csak hogy, csak hogy ez nagyon kevés. Tehát azonnal elindultunk, az nagyon mélyen van. Tehát amikor szó szóval, szóval azt, azt é, érezzék a hallgatók, hogy ez egy mekkora ellentmondás, hogy az Európai Unió előírja a lakosság részvételét, információhoz való ellátottságát. Ez egy olyan nyugat-európai, polgári alapú társadalom, és itt a polgári nagyon fontos, mert Magyarországon 200 évvel ezelőtt a, a, a parasztokat megbotozhatták a, a, a nemesek, tehát a saját földesura, Tehát személyi voltak. 50-100 évvel ezelőtt, vagy nem 50, de mondjuk 80-100 évvel ezelőtt cselédek éltek a, a, a, a földes gazda telként kisnyomorúságos viskókba. Nyugat-Európa nem ez. Polgári társadalom, ahol iszonyatosan erős civil szerződések vannak, ahol, ahol, ahol a, a, a, a rendőrrel szemben. A teljesen más a fellépés. És hát emlékszünk arra, hogy amikor még ö, ö, határőrök voltak, hogy mi, mi, milyen, milyen volt az, amikor, nem tudom, fiatal nem biztos, hogy tudják, hogy milyen volt az a gyomorgörcse, amikor az ember semmit nem akart csempészni, lopni, bomba, de jöni. ahányszor átment a határon um. gyomorgörcse volt. Na most egy ilyen, ö, mondjuk így posztkommunista társadalmakban Ráhúzni mereven, mechanikusan azt a, a civilizatórikus, EU-s normát, azt a, az olyan mértékű idealizmus, ami ezt csak a 90-es éveknek az emberi jogi nyelvezetét tudnám hasonlítani, ami, amikor az amerikai PC-t mereven próbáltuk ráhúzni egy, egy, egy, egy, egy kelet-európai társadalomra. Tehát, ez a, tehát az, az Európai Uniónak észre kell vennie, hogy itt, itt gond van. Már hogyha ő ezt gondként éli meg, hogy az emberek bevonása és információval ellátása az nem úgy történik meg ezekben az országokban, a keleti új tagállamokban, ahogy ez nekik végtelenül természetes én nyugaton. szeretnék vitatkozni veled, mert az Uniónak nin nyilván nincsenek erről a célra, fegyveres testülete hogy jöjjenek és kikényszerítsék a, a civil társadalom. De én ilyenre céloztam? Nem, nem, tehát hogy az Unió nem fog tudni beavatkozni. Tehát ezt ezek a jogi keretek, amelyek unió szinten igen. léteznek, ezeket nekünk hát kell ez Ilyen, a, ilyen igen, piszkort igen. Ö, formába be lehetne avatkozni. Tehát, hogy mondjam, ö, lehet, ugyanúgy, mint hogy az amerikai kormány küldje a piszkortosokat. Hát választásokra lehet küldeni, lehet, hogy lehet, olyan... lehet küldeni olyan de mondjam, egy az hogy itt az a perspektívákkal jelentkező embereket, akik, akik, akik hát megtanítanak bizonyos dolgokat és segítenek. Ez félbelül, Igen. Ezt, ezt úgy hívják, van uniós szintű polgári kezdeményezés, mint hogy Magyarországon is van a, a petíciós jog. Egy millió aláírás kell hozzá, és legalább az uniós államainak egyharmadába kell részt venni. Úgyhogy egy nemzet érdekében nem lehet, de, de ezt ez a lehetőség, ez kikényszeríthetne a civil társadalomon belül is egy együttműködést, és amit így többször is kimondatlanul kérdeztetek az európai Duna stratégiával kapcsolatban, hogy mi benne az európai, tehát mi a mi az országokon túlnyúló együttműködés ebben a Mi az, amitől az egész Duna részt benne? Ez megint csak akkor működne, hogyha valóban a civil társadalmak, nem csak a magyar civil társadalom önmagán belül, hanem az érintett térség civil társadalmai együttműködnének. Ha ilyen nem jön létre, akkor azt kellene mondani, hogy ha ezt nem tudta elérni a bizottság, vagy nem tudták elérni az érintett kormányok, ez a tíz állam, hogy a civil társadalom Unió szinten, tehát az érintettek szintjén, vagy makrorégiós szinten ezeket van a részt részfegyen benne, akkor ezt a problémát nem szabad megvalósítani, mert nem azokról szól, akik érdekeltek lennének benne. Ha csak a lobbik szervezőnek makrorégiós szinten, mondjuk éppen a hajózás területén, vagy szállítási területen általában, akkor ez nem végső kedvezményezettek azok az állampolgárok akár a Akár pedig résztvevőként. Tehát, hogyha ezen a szinten ők nem tudtak beleszólni abba, hogy mik a célok, mik a problémák, akkor ez egy olyan dolog, ami születésétől kezdődnek számukra idegen és rájuk kényszerített. Nem katonai eszközökkel, hanem kereskedelmi. Nagyon örülök ennek, ugyanis pont ebbe gondolkozom magam, és éppen ezt szerettem volna, hogyha a. De, tehát, annélkül, hogy ne az enne hangozzék, ehhez kapcsolódnék. Ugye, ahogy Annás is már mondta, hogyha a különböző fejlesztési uh, szél, célból lehet együttműködés nemzetközi téren, akkor miért lehetne értékvédelmi célból együttműködés is? És, uh, és én egészen konkrétan megfogalmazom itt a rádió hullámhoz szám, hogy hozzuk létre a Dunamenti országok, régiók értékvédelme együttműködését. Uh, most így gondolok a természetértékekre, értékekre, környeleti értékekre, kulturális értékekre és az épített értékekre ugyanúgy, visszacsatolva a kiállításomra a, rak a rakpatokról, ahol szintén nem történt meg a rakpartok védelme, és emiatt már is történt a brutális beavatkozások az elmúlt három évben. Tehát ezeket az a értékvédelemet fontosnak tartó ö, szervezeteket, ö, és természetesen a, a, a lakosság, a politikusok, tehát mindazok, akik ezt fontosan tartják, ezek is működjenek együtt nemzetközi téren is, ö, ami egyébként is szükséges lenne már, hogy a értékvédő, környezetvédő, természetvédő szervezetek nemzetközi szintre kilépjenek, hogy ne csak véletlen szerűen tudjunk egymás akcióiról, a Dunáúgyatóbi országon folyik keresztül, tehát e, Európai Unió már régesé megalakult, és még mindig e, e, értékvédelmi téren nem találtunk egymásra, csak fejlesztési téren, ott aztán nagyon. És most, hogy ez a e, fenyegető lehetőség van előttünk, hogy egy fejlesztő szempontú donasratégát fognak elfogadni jövő év első felében Magyar EU elnökség ideje alatt, meg egyébként ez a terv, hogy egy eh, nagy sikerként a eh, eh, eh, megráadásul a rádió, a tévéhallgató, meg a túlsággal hogy hú, magyar EU alatt ilyen nagy nemzetközi egyezményt írtak alá, hogy micsoda nagy dolog ez, de mi lesz a tartalma? Hát ez nagyon is módik rajtunk, és a 24. órában vagyunk szinte, hogy eh, tegyünk eh, annak érdekében, hogy a tartalma is jó legyen ennek, tehát nagyon eh, javasló, ez az az elemet, Tehát, hogy ne csak az legyen, hogy a, a civilek mindig a haladás ellenségeik, az értékeket úgy akarják védeni, hogy azzal megakadályozzák a fejlesztést. Létezik valóban a fenntartható fejlődés, és ennek vannak technológiai elemei is. Tehát lehet olyan technológiát választani, ami figyelembe vesz dolgokat. És pici technikai lesz, amit mondok, de ez a dologból adódik. Az Unió azt vállalta, hogy 2050-re 80%-kal csökkenti a a üvegházgázok, tehát CO2 és társai kibocsátását. Eh, ahhoz, hogy ezt el lehessen érni, az nagyon nagy mértékben kell alternatív energiaforrásokat és alternatív módszereket használni. Most egy társaság úgy hívják őket, hogy Európai Klíma Alapítvány. Ez olyan méretű, hogy mitől kölcs támogatják az ENSZ környezetvédelmi alapját. Szóval ez egy hatalmas társaság ezek bevonva a világ legnagyobb gazdasági tanácsadó cégeit, kidolgoztak egy programot, amelyben elemezték a lehetőségeket, és azt mutatták ki, hogy az alternatív energiák hordozók használata az nem drágább, hanem olcsóbb, hogyha megfelberülházások megtörténnek, mert sokkal kisebbek a fenntartási költségeik, mint, a, mint akár az atomerőművű, akár a vízerőművű, akár az egyéb hagyományos, vagy szereles, vagy kőolaj meg ilyenek. Egyetlen feltétel van, hogy mivel ezek mondjuk szélenergia, meg más ilyen dolgozó, dolgok, nem, nem állandó, még a vízenergia sem állandó. Tehát tárolás van lehet. De nem tárolni kell, hanem uh -huh. olyan nagy hálózatot kell létrehozni, amelyen belül mindig rendelkezősre áll, és uh -huh. elosztható a hálózaton belül. Tehát az alapötlet az, az hogy létre kell hozni ilyen hálózatot. Uh -huh. ez és ennek az alapja megvan most is, ez csak talán nem ennyire. Ezt már el is Unió fejlett országai, plusz norvégia kilenc állam már el is kezdett egy ilyen hálózatot, egy uh -huh. intelligens hálózatot, amelyben ez a feltétel annak, hogy lehessen hasznosítani az alternatív energiaforrásokat. Olyan módon, hogy az olcsóbb legyen, tehát ne állami támogatásokkal mint jelenleg történik, hanem önfenntartó módon. Mm. Amivel csökken az energiafüggőség a foszilis energiahordozóktól, ezeket nem kell interaktálni, a helyélek rendelkezésre állnak. Hihetetlen mennyiségű munkahely születik, nagyon nagy mértékben élengíti a gazdaságot, és ráadásul valóban a legfontosabb felelős hozzájárulása az, hogy mm. csökkenjen az üvegház. Persze. Pillanat most jönnék, a. ez dologhoz. Nem, én nem mindent meg akartam pontani, Csak egy fontos dolgot azért megfogalmazni. Ebből a dologból, ami már létezik, ebből pont ez a Duna régiós térség ki van hagyva. Tehát, amit Magyarország kezdeményezhetne, egy olyan intelligens hálózat kifejlesztése, a lehető leggyorsabban, egy olyan e, dél- és közép kelet energetikai együttműködés, ami valóban a Duna tengelyére fűződne föl, de akkor a hatás sokat azokat az energia- szállítási hálózatokba érintettekkel lehetne definiálni, és nem a közlekedési hálózatokkal, mint ahogy jelenleg történik. Uh -huh. Egyébként még volna két kérdésem, bár egy kicsit már illetlen feltenni ilyen későn, amikor gyakorlatilag egy 6-7 perc múlva be kell fejezzünk. Az egyik az az, hogy az egyik csak akkor egy megjegyzés lesz, hogy egy ilyen környezet nem is tudom, hogy nevezzem ezt. Tehát én alternatív energia program, ez szerintem nagyon jó, de ez a dolognak még mindig a, a technokrata fölfogása. Én azt Valamilyen szinten erre mindenképpen szükség van, mert, mert váltani szükséges, az emberek ilyen gyorsan talán nem fognak másképpen élni. De nagyon hiányzik az, hogy az életmódban azok a változások is legalább ilyen jól bekövetkezzenek, ami az energiafölhasználásnak a, a mértékét abszolút mértékbe csökkentik, az igényeket csökkentik, tehát ne kelljen ezt pontosan ugyanolyan mértékbe helyettesíteni, mint ahogy most van. Belejtve a közlekedést, az, hogy kell-e ekkora turizmus, stb. Tehát ezek megint célok és értékeket érintő kérdés. De ugye ebben nem is akarok most belemenni, hogy azért egy külön egész hosszú beszélgetést tudnánk folytatni, és talán talán érdemes is lenne. A másik ellenben egy sokkal praktikusabb kérdés hát ilyen lehet javaslatnak is tekinteni, de inkább kérdés. Hogy vajon, ha Magyarországon ennyire gyenge lábakon áll az, hogy információ eljusson a, a, a civil társadalomhoz, akkor ö, nem érné -e az meg létesíteni egy olyan közös alapítványt, bármi, valamit, ami ezt egyszerűen az állam helyett, ha egyszer nem csinálja meg, ezt megcsinálja. Lefordítja, közreadja, újságba közé teszi, elérhetőségét, propagálja olyan dolgoknak, amiknek a, a hozzáférhetősége gyakorlatilag töredéke annak, mint aminek kéne lennie. Hát ez egy nagyon erős adó lenne, csak a vevőt is kellene uh -huh. fejleszteni, tehát hogy a kultúráját kell fejleszteni, és ezek mindig hosszú és aprólékos munkák, hogy hogyan lehet egy társadalomban annak a részvétel kultúráját fejleszteni. Csak mi úgy érzem, hogy erre mondjuk egy védegylet bizonyára kevés, egy lelvő csöpör bizonyára kevés önmagában. De mondjuk, ha kiszolgál egy nem, lehet, nem, nem a központosított, nem szetem a nagy központosított ez egy Ez tulajdonképpen egy szolgáltatás, mert itt az állam nem hajt végre egy szolgáltatást. Jó, úgy, em, én úgy említett, érzékelem. Említettétek a levegő munkacsoportot. Uh -huh. Nem feltétlenül kell reklámozni se pártokat, se szervezeteket, de ez egy példa, a levegő munkacsoport csinál, mert úgy csinálnak egy alternatív ez a lehetősége megvan a civil társadalom szervezeteinek, úgy általában a civil társadalomnak nincsen meg, ez kell a szervezeti kultúra, hogy kidolgozzanak olyan alternatívákat, amelyek országos, vagy regionális, vagy területi szintűek, és amelyekkel muszáj foglalkozni. Ha elég sokat mondják, akkor elég utóbb elérik a médián keresztül, hogy tessék gondolkozni más szemmel is. Uh -huh. És ők olyan információkat is használnak, amelyek elvben rendelkezésre állnak, de ebben a mégsem kerülnek, a, ha ők nem lennének, nem kerülnének a politika döntésére. Hát én szinte én, én hírügynökségi szintű valamire gondoltam, ami ugyanakkor adott esetben elvégezhet egy olyan feladatot is, mint, mint lefordítani mondjuk egy ilyen ez állami kötelezettség. Ez van. állami kötelezettség. Ez egyértelmű. engem nem... már így zavar, hogy a civilszférát arra használja az állam, hogy kiszervezze a saját munkáját, és a töredék fizetésért dolgozó civil Ebbe igazad magóért van. De a másik oldalon so az van, hogy magunkkal szúrunk ki, hogyha nem jutunk hozzá. Mert ők nem, mert úgy mond, ők az állam... Ezzel mondjuk nem törődik, mert nem látja fontosnak, vagy azt mondja, neki nincs rá pénze. Mi igen, pedig igen, a végén igen, szívunk, igen, mert ők megröhögve megvalósítják igen, igen, azokat igen, a dolgokat. Azt mondja, hogy hogy is van ez az államapparátussal? Igen. igen, most megkömöztetett, de most államapparátus. Hát nem, nem, nem politikai dolog, ez egy e, szervezet. Nem azt, hogy akik a kormányzati apparátusban vannak, vagy szélesebb értem az államapparátusban, azok nem egyszerűen nagyon elavult szakmai szemlélettel, és esetleg nagyon oskorús célokkal e, folytatják a döntés előkészítést, vagy időnként a döntéshoz Úgy a saját magukhoz, a döntéseket. Én azt gondolom, hogy, hogy a lelki szemünk előtt, hogy az milyen állapotban van, a, a magyar titkos szolgálatok. E, információ monopolizálással. Tehát csak kirencseni kellene nyilvánosságra hozni, amit a náci rendszerben és a, a Rákosi-Kádár rendszerben gyűjtöttek rólunk és kiket hogyan manipuláltak. Ez a mai napig nem történt meg. És azt gondolom, hogy ez a modell, tehát hogy mindenben, nem a civil társadalom, úgy, ahogy van az egész nemzet érdeke ellen, szerveződik ennek az állaparátusnak a szakágazatai. Tehát politikának és civil társadalomnak kellene összefogni ezek ellen, a szakálgazatokban tűnőrű lételek ellen. Hát, Ugyanezt történik a vízügyben is. Csak minden van egy különbség, hogy amíg a titkos szolgálati uh, információkhoz törvényi, korlát miatt nem tudunk hozzájutni, és adott esetben még börtönbe is juthatunk, hogyha ezt megszegjük. Addig mondjuk egy ennek a Duna projektnek a lefordítása, az mondjuk nem ütközik törvénybe, csak egyszerűen az állam által egy elhanyagolt terület. A, a és nagy marossal bűség és bűségkapcsolató információkhoz is törvény alatt a jogomnál fogva kellene, hogy jussak, de miközben azt állítják róla, hogy ez minden elérhető, honlapon nem érhető el, és bírósági felszólításon sem hajlandók, vagy csak nagyon nehezen évek óta folyik ez a per. Uh -huh. Ugyanez megtörténik minden területen. A, az állalomaparátusok, itt lobbik meg a jogszabályokat, a politikusok évek óta elfogadják azt a helyzetet, hogy ők az itatós papír szerepét töltik be az a erejüktől, és verük aláíratott papírokon. Ezt nem szabad hagyni. Tehát a civil társadalomnak és a, a politikának össze kellene fogni az ellen, hogy önállósuljon a, a, a kormányzati apparátus réteg, és olyan célokat kövessen, amelyeket senkivel nem egyeztettek soha. Hát ez. ez sajnos, ez legyen a végszong, azért mondom, hogy sajnos, mert így van ez a probléma, mint egy nyitott kérdés, maradjon megint nyitva egy következő alkalomig, és valószínűleg még, valószínűleg még sokáig, ugye? Mi hivatalban optimisták vagyunk, úgyhogy mi ezt gondoljuk, hogy nem sokáig, okay. de mindenképpen kell hozzájárulni. Hát, nem nem felülök, sokáig. Hogy optimist, én is optimista vagyok, csak én nem tudom, hogy hogy tudunk ehhez hozzájárulni, most így tudtunk hozzájárulni. Igen hogy legalább a nyilvánosság előtt beszélettünk két órát erről a dologról, és akinek a, a, a fantáziát ez megmozgatta, azt tovább tud lépni és, és informálódni tud, és esetleg a véleményét el tudja majd mondani. De egy mondat, ugye, köszönésként, tehát, hogy, hogy összefoglaljam, hogy a a védegylet azt szeretné, hogyha az, az lenne világos a, a civil rádió hallgatói előtt, hogy jelenleg nem, a legnagyobb veszélyt nem a, a Duna begátozása jelenti, ami, ami a, ugye a rendszerváltás idején volt. De zárójel ez ma is veszély. Hanem a, jelenleg a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a... Hajózhatóságra hivatkozva olyan mértékű technikai beavatkozásokat végezzenek el, amelyek elfogadhatatlanok ökológiailag, a vízbázisokra nézve, a természeti környezetre nézve. Tehát azt gondoljuk, hogy. hogy, hogy fals az a mondat, hogy jelenleg 10-15 on van kihasználva a hajózhatóság a Dunának, mert ehhez azba kéne megegyeznünk, hogy mennyi lenne az ideális, hogy a Dunát mire akarjuk használni. És az, hogy a Dunát mire akarjuk használni, rengeteg mindenre lehet. Abban minden egyes embernek beleszólása van és ez, ez lenne fontos, hogyha, és hogyha nem szólunk bele, akkor nélkülünk fogják eldönteni. Egy két héttel ezelőtt e, láncfűrész zajra ébredtem, ha nem szólok le az erkéről, ha nem megyek le, akkor nem tudom megmenteni a maradék két fát, és nem hármat vágnak ki, hanem ötöt, és nem marad fa az erkéjem előtt. Ez ennyire egyszerű. Én, én valamit hozzátennék ez a hajózási dologhoz. Én azt gondolom, szakmai érvek alapjának most nem fogok kifejteni, hogy ez egy alibi terv, és igazából arra szolgál, hogy bebizonyítsa, hogy csak úgy lehet meg, megvalósítani a Duna, akár és akár nem értemes hajózhatóságának a fejlesztését, hogyha vízlétsöket építenek. Tehát tartsátok, tartsátok azon a puskaport, fogunk mi meg itt tüntetni. Ezt mondtam az elején, ezzel is fejezzük be. Köszönjük szépen, Vida Viktor és Jánosi András volt a vendégünk, Konó Gye Gábers Újszik két hét múlva jelentkezünk, és ezt az adást a Rádió eh, honlapján két hétig a, a műsorratívunkban meg lehet hallgatni. És egy programajálónak kaptam engedélyt a szünetben. Nagyvárosi pont pont. El tud mondani. Persze, Fél be, Tehát az a lényeg, lényeg hogy pénteken a gödörben 6 órakor lesz egy kiállítás megnyitó aminek a témája a piac, hogy piacra járni jó, hogy a termelői piac ez nem ugyanaz, mint amit a nagybaniról idehoznak nekünk, és megvehetjük, és nem csak képzőművészek lesznek, ez egy őszművészeti megoldás, tehát nem csak képek lógnak a falon, egészen odáig, hogy főzni fognak művészek minden nap, majdnem minden nap. Ez hatkor nyílik ez a kiállítás, május 7-én pénteken a Gödörben, és nyitva lesz utána még napokon keresztül. Köszönjük szépen!